10 piccoli indiani di Agata Christie. In un posto riservato dello scompartimento fumatori di prima classe, il signor Wargrave, giudice da poco in pensione, tirò una boccata di fumo dal sigaro e diede una rapida occhiata alle notizie del Times. Mancavano due ore all'arrivo del treno a Somerset. Ripensò a quello che i giornali avevano scritto su Nigger Island. L'isola, a largo della costa del Devon, era stata acquistata da un milionario americano, ma la moglie proprio non riusciva a viverci, tanto che il marito era stato costretto a mettere in vendita casa e isola. L'aveva acquistata un certo signor Owen. Il giudice Wargrave si tolse di tasca una lettera. La grafia non era molto chiara, comunque il testo era più o meno questo. «Carissimo Lawrence, da tanti anni non ho sue notizie. Deve venire a Niger Island. Ho tante cose da dirle. Vedrà, le piacerà la natura incontaminata dell'isola. Ci incontreremo a Oakbridge, sempre sua, Constance Calmington». Il giudice Wargrave cercò di ricordare con esattezza quanto avesse visto per l'ultima volta Lady Constance Calmington. Dovevano essere trascorsi sette, otto anni... A quell'epoca la nobildonna era partita per una vacanza in Italia e successivamente in Siria. Vera Clayton viaggiava in uno scompartimento di terza classe dove avevano preso posto altri cinque viaggiatori. Faceva molto caldo in treno quel giorno, non vedeva l'ora di arrivare al mare. Aveva avuto davvero un colpo di fortuna a trovare quel posto di lavoro. La lettera che aveva ricevuto l'aveva piacevolmente sorpresa Ho avuto il suo nome dall'agenzia di collocamento femminile Sono lieta di comunicarle che lo stipendio che chiede mi sembra ragionevole L'aspetto per iniziare il lavoro il giorno 8 agosto Il treno parte alle 12.40 da Paddington Troverà qualcuno a riceverla alla stazione di Oakbridge Accludo 5 sterline per le spese Nancy Owen Sul bordo superiore del foglio era stampato l'indirizzo. Nigger Island, Stickleaven, Devon. Nigger Island. I giornali non avevano parlato d'altro in quegli ultimi tempi. La casa presso cui avrebbe lavorato era stata costruita da un milionario e si diceva che fosse quanto di meglio si potesse desiderare in fatto di lusso. Vera Clyde torna stanca dopo un faticoso anno scolastico, Pensava che fare la maestra di ginnastica in una scuola di terzo ordine non era certo l'impiego dei suoi sogni, ma poi riflettendo sui suoi guai giudiziari si diceva che in fondo le conveniva accontentarsi. Anche se la sua innocenza era stata riconosciuta, la gente, si sa, non vede di buon occhio una persona che è stata protagonista di un'inchiesta giudiziaria. La signora Hamilton comunque era stata gentilissima con lei. Solo Ugo, ma non voleva pensare a lui. Poi all'improvviso un'immagine le si presentò chiara alla mente. Vedeva la testa di Cyril trascinata verso gli scogli della corrente e lei che nuotava cercando di raggiungerlo. Il mare, il suo profondo azzurro, le mattine passate distesa sulla sabbia, Ugo, Ugo che diceva di amarla, ma non doveva pensare a Ugo. Aprì gli occhi e li posò sull'uomo che le sedeva di fronte era alto, abbronzato con gli occhi chiari e ravvicinati e la bocca arrogante quasi crudele Philip Lombard trovava molto carina la ragazza seduta davanti a lui poteva essere una maestra, pensò di sicuro una che non si lasciava intimidire poi pensò ai suoi affari Isaac Morris Quell'ebreo si era comportato in modo misterioso. Gli aveva offerto cento sterline, ma gli aveva detto molto poco sull'incarico che gli aveva affidato. Morris gli aveva risposto che era stato autorizzato dal suo cliente a consegnargli cento sterline, con l'impegno che lui si recasse a Stickleaven nel Devon. Poi una lancia a motore l'avrebbe trasportato a Niger Island, dove sarebbe stato a disposizione del cliente si trattava di un lavoretto che sarebbe durato al massimo una settimana non aveva avuto garanzie dall'ebreo che il suo incarico sarebbe stato del tutto legale ma d'altra parte nel passato di lombard la legalità non era stata sempre una condizione essenziale sapeva che sarebbe riuscito a far fronte a qualsiasi fosse stata la richiesta e si ripromise di godersi il soggiorno a niger island In uno scompartimento dove era vietato fumare, la signorina Emily Brent sedeva rigida nella posa abituale. Aveva 65 anni ed aveva un carattere piuttosto risoluto. Suo padre, un colonnello, era stato sempre molto severo e lei col tempo aveva imparato a far suoi tutti gli inflessibili principi del padre. Tutti facevano tante storie per qualsiasi cosa al giorno d'oggi. Volevano l'anestesia prima di farsi togliere un dente, prendevano sonniferi per dormire E le ragazze non rispettavano le convenzioni e d'estate se ne stavano semi nude sulle spiagge Alla signorina Brent sarebbe proprio piaciuto dare una lezione a certa gente Ma a Niger Island tutto sarebbe stato diverso Ripensò alla lettera che ormai sapeva a memoria Cara signorina Brent, spero che si ricordi di me Siamo stati insieme alla pensione di Bella Haven in agosto qualche anno fa E abbiamo trascorso una bella vacanza Ora apro una pensione di mia proprietà in un'isola sulla costa del Devon La cucina è casalinga e i miei ospiti sono gente all'antica Niente nudità, niente musica a tutto volume giorno e notte Sarei felice se per le vacanze estive lei fosse mia ospite a Nigger Island Senza alcuna spesa naturalmente L'aspetto per il giorno 8, se non ha niente in contrario, la sua U-N-O. Che significava? Quella firma era davvero strana. Emily Brent era contrariata. Pensava che troppa gente aveva una pessima grafia. Cercò di ricordare tutte le persone che aveva incontrato a Belhaven, ma non le venne in mente nessuno di preciso. Sui giornali si era parlato molto di Nigger Island. Qualcosa che aveva a che fare con un milionario americano che poi si era stancato del luogo e l'aveva venduta. Emily Brent pensò che comunque quell'invito era stato molto gradito. La vacanza era gratis e dato che le sue rendite erano piuttosto scarse, peccato non ricordarsi meglio di quella signora o signorina. Il generale MacArthur guardava fuori dal finestrino. Il treno stava arrivando a Dexter, dove bisognava cambiare. Non riusciva a capire bene chi fosse il signor Owen e come mai l'avesse invitato a Nigger Island. Un amico di Spoof Leggord, probabilmente. Gli aveva scritto che ci sarebbero stati anche alcuni suoi vecchi amici. Certo gli avrebbe fatto piacere rivedere facce amiche, anche perché ultimamente aveva avuto l'impressione che nel suo ambiente molti lo sfuggissero. È tutto per quella maledetta storia. Una storia passata da quasi trent'anni. Comunque era inutile ripensare al passato. Ora desiderava solo vedere Nigger Island. Avevano fatto molti pettegolezzi su quell'isola e lui non vedeva l'ora di vederla. Il dottor Armstrong guidava la Morris attraverso la piana di Salisbury. Era stanchissimo. Ultimamente aveva lavorato troppo. Era un medico capace e di fama, ma ad essere sinceri era stato molto fortunato. Alcune diagnosi esatte e la gratitudine di due o tre signore ricche e influenti avevano contribuito a fargli un nome. Aveva molti impegni e non poteva concedersi che brevi periodi di riposo. Quindi era molto felice di essersene andato via da Londra per trascorrere qualche giorno in un'isola iso a largo delle coste del Devon. Non che si trattasse proprio di una vacanza, la lettera che aveva ricevuto era scritta in termini piuttosto vaghi, ma non c'era niente di vago nell'assegno che l'accompagnava. Un onorario sbalorditivo. Questi Owen dovevano nuotare nell'oro a quel che sembrava il marito preoccupato per la salute della moglie desiderava che il medico la tenesse d'occhio senza darlo a vedere non voleva saperne la signora di farsi visitare i suoi nervi nervi le sopracciglia del dottore si inarcarono i nervi delle signore gli fruttavano bene fortunatamente era rimasto in piedi dopo l'increscioso incidente di 15 anni prima avrebbe potuto rovinarsi per sempre, invece aveva reagito e aveva smesso definitivamente di bere. Con un assordante suono di clacson, una Dalman Super Sport lo sorpassò. Tony Marston, proseguendo a tutta velocità, pensava quanto era aumentato il traffico di auto in quegli ultimi anni. Era molto caldo e desiderava fermarsi per bere e mangiare qualcosa, Pensava che se il tempo avesse continuato ad essere così gradevole, il soggiorno su quell'isola sarebbe stato davvero una delizia. Chi erano mai gli Owen? Ricchi e snob, probabilmente. Badger era un vero maestro nel pescare gente simile. Era certo che tra gli ospiti avrebbe trovato qualche ragazza. D'altronde lui non aveva mai avuto problemi con l'altro sesso. Era alto, ben proporzionato, con i capelli ricci, il volto abbronzato e gli occhi celesti. Anthony Marston era ansioso di vedere l'isola ma prima si fermò in un ristorante per uno spuntino Il signor Blore viaggiava in un accelerato proveniente da Plymouth C'era solo un'altra persona nel suo scompartimento, un signore anziano che stava dormendo Il signor Blore invece scriveva in un piccolo taccuino Eccoli qui tutti, si disse Emily Brent, Vera Clayton, il dottor Armstrong, Anthony Marston, il vecchio giudice Wargrave, Philip Lombard, il generale MacArthur e poi il maggiordomo Rogers e sua moglie. Chiuse il taccuino e lo rimise in tasca e si disse che il suo compito non sarebbe stato difficile. Poi si alzò e si guardò nello specchio dietro il sedile. I baffi lo facevano assomigliare ad un militare. Posso dire che sono stato in Sudafrica Di sicuro nessuno di loro ci è mai andato Io ho letto da poco degli opuscoli turistici e ne so abbastanza per poterne parlare Il signor Blor decise che si sarebbe presentato come un ricco colono del Sudafrica Ricordava Niger Island Ci andava quando era bambino Non gli era mai sembrato un bel posto e anche ora si chiedeva perché mai qualcuno avesse costruito una casa su quell'isola che si chiamava così per la sua forma, che rassomigliava a una testa d'uomo, o un profilo negroide. Davanti alla stazione di Oakbridge, quattro persone e diversi facchini carichi di valigie attendevano. Uno di questi chiese al conducente di uno dei taxi se poteva trasportare i passeggeri a Niger Island. L'autista rispose che uno dei due taxi doveva attendere l'accelerato Dexter che trasportava un altro signore. Vera Clydorn rispose che attendeva volentieri mentre la signorina Brent ringraziò ed entrò in auto seguita dal giudice Wargrave. La signorina Vera e il capitano Lombard attesero e nel frattempo fecero conoscenza. Conosce questi luoghi? No, è la prima volta che vengo in questa zona Poi l'auto partì Anche il capitano Lombard e la signorina Vera si presentarono Nessuno dei due conosceva quei luoghi, né tantomeno i padroni di casa Sono stata assunta come segretaria dalla signora Owen, ma non la conosco, non l'ho mai vista piuttosto strano la sua segretaria si è ammalata la signora ha telegrafato a un'agenzia per trovare una sostituta e hanno mandato me si tratta di un periodo limitato solo per le vacanze io sono insegnante in una scuola femminile e poi sono contenta di vedere niger island se ne è parlato tanto nei giornali oh, deve essere l'accelerato da exeter dopo un po un vecchio signore alto dall'aspetto marziale apparve all'uscita della stazione Aveva i capelli brizzolati tagliati cortissimi e i baffi ben curati Il facchino gli indicò Vera e Lombard, poi tre presero posto nel taxi Il taxi risalì la collina e poi scese fino a 11, Poche casette con qualche barca da pesca sulla spiaggia Per la prima volta videro Nigger Island che emergeva dal mare verso sud Ed era illuminata dal sole al tramonto Si vedevano solo rocce e nessuna casa fuori da un piccolo pub sedevano tre persone accanto alla figura un po' curva del vecchio giudice e a quella rigidamente eretta della signorina Brent c'era un uomo alto e robusto il tipo del gradasso che si fece avanti presentandosi mi chiamo Davis, sono nato nel Natal, Sudafrica nessuno vuol bere qualcosa prima di imbarcarsi? Nessuno di quella piccola comitiva accettò l'invito di Davis Subito dopo Fred Narracott, il marinaio che doveva condurli a Nigger Island Avanzò verso di loro e con il dolce accento del Devon chiese se volevano imbarcarsi Disse anche che erano attesi altri due ospiti che sarebbero arrivati in macchina Ma il signor Owen aveva ordinato di non aspettarli Poi tutti salirono in una lancia a motore era come se ognuno fosse incuriosito o imbarazzato dagli altri. Stavano per partire quando il marinaio interruppe la manovra. Dalla strada del villaggio arrivava un'automobile. Al volante c'era un bellissimo giovane coi capelli al vento. Il marinaio intanto pensava che quella era davvero una strana compagnia. Non corrispondeva certo all'idea che si era fatto degli ospiti del signor Owen. Non aveva mai visto gli Owen... Tutti gli ordini e i pagamenti venivano fatti tramite il signor Morris Il marinaio esaminò attentamente quelle persone Una vecchia zitella acida Un vecchio militare, a giudicare dell'aspetto Una ragazza graziosa Poi quel tipo piuttosto grossolano Che non aveva affatto l'aspetto di un vero signore Quell'altro giovane, magro, dall'aria avida Con occhi vivi e mobili Era il tipo più strano di tutti C'era solo un passeggero che lo soddisfaceva quello che era arrivato in automobile. E che automobile? Una macchina simile non si era mai vista a Sick Leaven. Doveva essere costata parecchie centinaia di sterline. Intanto la barca era arrivata all'isola e, dopo aver superato un'alta scogliera, la casa apparve. Era modernissima e con grandi finestre. Fred narracott spense il motore, ormeggiò, poi saltò a terra e aiutò gli altri a scendere. Dopo aver legato l'imbarcazione a un anello incastrato in uno scoglio, precedette gli altri per i gradini tagliati nella roccia. Mentre la compagnia saliva e giungeva in cima alla scala che si apriva su un terrapieno spazioso, sistemato a terrazzo, tutti si rianimarono. Sulla porta d'ingresso della villa un elegante maggiordomo li attendeva. Era alto e magro, coi capelli grigi, distintissimo. Li fece entrare nel salone d'ingresso dove erano pronti i rinfreschi. Intanto il maggiordomo informò i presenti che avrebbero visto il signor Owen solo il giorno seguente. Poi disse loro che subito dopo avrebbero potuto vedere le loro camere e che si cenava alle otto. Vera Clayton aveva seguito la signora Rogers, la governante, al piano superiore. La donna aveva aperto una porta in fondo a un corridoio e lei era entrata in una deliziosa camera da letto con una grande finestra che dava sul mare e un'altra aperta a oriente in una parete si apriva una porta che lasciava scorgere la stanza da bagno rivestita di piastrelle Vera guardò la governante la donna sembrava un fantasma i capelli erano raccolti sulla nuca portava un vestito nero ma la cosa più inquietante erano i suoi occhi che si muovevano di continuo Vera pensò che sembrava molto spaventata sono la nuova segretaria della signora Owen ma forse lo sa so già no davvero Io non so niente Non ho ancora visto la signora Owen Noi siamo arrivati solo due giorni fa Quanti domestici ci sono qui? Io e mio marito Rogers, signorina Ci occupiamo noi di tutto Poi si girò e uscì Si muoveva senza rumore sparì dalla camera come un'ombra Vera era turbata Tutto era un po' strano L'assenza degli Owen Quella signora Rogers pallida come uno spettro e gli ospiti anche loro erano strani poi si guardò intorno la camera da letto era davvero confortevole soffici tappeti bianchi sul pavimento di legno pareti chiare, un lungo specchio la mensola del caminetto era priva di soprammobili a eccezione di un orso di marmo bianco una scultura moderna nella quale era inserito un orologio sopra il caminetto, in una cornice cromata c'era una grande pergamena con una poesia Vera la lesse. Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione solo nove ne restar. Nove poveri negretti fino a notte alta vegliare. Uno cadde addormentato, otto soli ne restar. Otto poveri negretti se ne vanno a passeggiare, uno ahimè è rimasto indietro, solo sette ne restar. Sette poveri negretti legna andarono a spaccare. Un di loro si in Francia a mezzo e sei soli ne restar. I sei poveri negretti giocano con un alvear. Da una vespa uno fu punto, solo cinque ne restar. Cinque poveri negretti un giudizio anda a sbrigare, un lo ferma al tribunale, quattro soli ne restar. Quattro poveri negretti salpan verso l'alto mare, uno un granchio se lo prende e tre soli ne restar. I tre poveri negretti allo zoo vogliono andare, uno l'orso ne abbrancò e due soli ne restar. I due poveri negretti stanno al sole per un po'. Un si fuse come cera e uno solo ne restò. Solo il povero negretto in un bosco se ne andò. Ad un pino si impiccò e nessuno ne restò. Vera sorrise e andò a sedersi davanti alla finestra che dava sul mare. Il mare a volte così crudele. Il mare che trascina giù. Affogato. Affogato. Affogato. No, non voleva ricordare. Tutto era finito ormai. Il dottor Armstrong arrivò a Niger Island al tramonto. Era felice di trovarsi in quel posto. Fu Wargrave che il dottor Armstrong incontrò per primo. Riconobbe immediatamente quella faccia da rana, quel collo da tartaruga e quegli occhi sbiaditi e furbi. Una volta Armstrong aveva testimoniato davanti a lui... Sembrava sempre imbambolato, ma era quanto mai scaltro quando si trattava di servire la legge. «Un giudice infernale!» diceva la gente. Anche il giudice Wargrave riconobbe Armstrong. Se lo ricordava sul banco dei testimoni. «Tutti i medici erano dei dannati imbecilli!» Salutò il medico, lo informò che i padroni di casa non c'erano e che la situazione era alquanto strana. All'improvviso gli chiese se per caso conoscesse Constance Calmington, la donna che con una lettera lo aveva invitato lì, ma ottenne da Armstrong una risposta negativa. Quindi il medico entrò in casa e il giudice rimase a riflettere sulle donne che si trovavano a Nicker Island, la vecchia zitella, la ragazza e la governante, la Rogers, che trovava piuttosto strana. Sembrava sempre spaventata a morte. In ogni caso, lei e il marito sembravano rispettabili. Anthony Marston era nel bagno e si rilassava dopo il lungo viaggio in automobile, mentre il signor Bloro si vestiva nella sua stanza da letto. Gli sembrava che gli altri ospiti non fossero stati molto cordiali con lui, quasi avessero saputo. Non se ne curò troppo e si disse che quel che importava era fare bene il suo lavoro. Sopra il caminetto c'era un originale filastrocca per bambini. La lesse. Il generale MacArthur era contrariato. Trovava tutto molto strano e se ne sarebbe scappato via da lì. E poi quel Lombard non gli piaceva. Al primo rintocco del GONG, Philip Lombard uscì dalla sua camera e si diresse verso le scale. Quella settimana di vacanza voleva proprio godersela Nella sua camera Emily Brent vestita di seta nera per la cena leggeva la Bibbia Gli infedeli cadono nella trappola che hanno preparato I malvagi saranno gettati nell'inferno Strinse le labbra sottili, chiuse la Bibbia e scese per la cena la cena stava per terminare e gli ospiti conversavano tra di loro all'improvviso Anthony Marston fece notare che su una tavola rotonda c'erano dieci statuine di porcellana erano dieci negretti disse proprio come quelli citati dalla poesia incorniciata sopra il caminetto della sua camera fu a quel punto che tutti gli altri ospiti ammisero di avere la stessa poesia appesa nelle loro camere da letto poi si spostarono tutti in salotto Rogers portò il vassoio del caffè. Il giudice andò a sedersi accanto a Emily Brent. Armstrong si avvicinò a Vera. Tony Marston si diresse verso la finestra aperta. Blore si mise a studiare una statuetta d'ottone e il generale MacArthur rimase in piedi con le spalle rivolte al caminetto, mentre Lombard sfogliava un giornale. Nessuno di loro parlava e le lancette dell'orologio segnavano le 9.20. Poi, all'improvviso, si udì la voce. Improvvisa, inumana, penetrante. Signore e signori, prego silenzio. Tutti sussultarono e si guardarono attorno. Chi parlava? Siete imputati delle seguenti colpe. Edward George Armstrong. Il 14 marzo 1925 ha provocato la morte di Louisa Mary Cleese Emily Caroline Brent il 5 novembre 1931 è stata responsabile della morte di Beatrice Taylor William Henry Bloor il 10 ottobre 1928 ha causato la morte di James Stephen Landor Vera Elizabeth Clayton L'11 agosto 1935 ha ucciso Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard. Un giorno del febbraio 1932 si è reso colpevole della morte di 21 uomini appartenenti a una tribù dell'Africa orientale. John Gordon MacArthur. Il 4 gennaio 1917 ha deliberatamente mandato a morte sicura l'amante di sua moglie Arthur Richmond Anthony James Marston il 14 novembre scorso si è reso colpevole dell'assassinio di John e Lucy Combs Thomas Rogers ed Ethel Rogers il 6 maggio 1929 hanno provocato la morte di Jennifer Brady Lawrence John Wargrave Il 10 giugno 1930 è stato responsabile dell'assassinio di Edward Sitton. Imputati alla sbarra Che cosa avete da dire in vostra difesa? La voce tacque Ci fu un momento di silenzio Un silenzio di tomba e poi un improvviso fracasso Rogers aveva lasciato cadere il vassoio del caffè in quell'istante fuori del salotto si udirono un grido e un tonfo Lombard uscì velocemente fuori afflosciata sul pavimento c'era la signora Rogers la moglie del maggiordomo Anthony accorse ad aiutarlo sollevarono la donna e la trasportarono nel salotto il dottor Armstrong si avvicinò subito è solo svenuta, del cognac Rogers, suo marito, con le mani tremanti, uscì dal salotto per prenderlo mentre Vera urlava. Ma chi parlava? Dov'era? Sembrava. Sembrava. Che scherzi sono questi? Il generale tremava come una foglia. Pareva invecchiato improvvisamente di dieci anni. Anche Blore era visibilmente scosso. Solo il giudice Wargrave e la signorina Brent sembravano relativamente impassibili. Poi Lombard si mosse svelto verso una porta che dava in una stanza antigua. Deciso, afferrò la maniglia e la spalancò e quel che vide parve soddisfarlo. Gli altri lo seguirono immediatamente e videro che sopra un tavolo c'era un grammofono. Lombard rimise a posto il grammofono, avvicinò la puntina al disco e immediatamente si udì di nuovo la voce accusatrice. Signore e signori, Prego silenzio Deve trattarsi di uno scherzo crudele e di pessimo gusto lei crede dottore e cosa se no giudice credo che si debba indagare Su chi ha potuto mettere in funzione il grammofono Intanto la signora rogers si era ripresa anche se era molto agitata Poi il giudice wargrave tossì e subito dopo si rivolse al marito della donna <coughs> Chi ha messo quel disco sul grammofono? È stato lei, Rogers? No, non sapevo che cosa fosse, lo giuro. Se l'avessi saputo non l'avrei mai fatto. Ho solo obbedito a, a quanto mi ha ordinato il signor Owen. Quali ordini? Dovevo mettere un disco sul gramofono. Il disco era nel cassetto. Mia moglie doveva farlo girare quando io fossi andato in salotto a servire il caffè. Credevo che fosse un pezzo di musica. Accuse inaudite! Questo Owen, chiunque sia... Ha detto bene, generale. Dobbiamo scoprirlo. Intanto Rogers le consiglierei di accompagnare a letto sua moglie E poi torni qui Nella stanza regnava lo sgomento Nessuno era tranquillo Poi Tony Marston per alleggerire l'atmosfera Propose di bere qualcosa e tutti acconsentirono C'era un vassoio già pronto con del whisky E tutti tranne Emily Brent ne presero un po' Qualche istante dopo Rogers tornò E il salotto si trasformò in un tribunale improvvisato Il giudice chiese bruscamente a Rogers chi fosse il signor Owen Io non, non l'ho mai visto Mia moglie e io siamo qui solo da una settimana Siamo stati assunti per mezzo dell'agenzia Regina di Plymouth Abbiamo ricevuto una lettera Dovevamo arrivare a una data stabilita Abbiamo avuto l'ordine di preparare le camere per un gruppo di invitati Ieri, con la posta di mezzogiorno Ho ricevuto un'altra lettera del signor Owen. Diceva che lui e la signora erano trattenuti da un impegno. e Ci dava istruzioni circa la cena, il caffè e quel disco da mettere sul grammofono. Ecco, la lettera ce l'ho in tasca. Eccola, eccola. Credo che a questo punto sia opportuno che ciascuno di noi riferisca tutto quello che sa su Owen. Come siete stati invitati. Emily Brent spiegò che aveva ricevuto una lettera con la firma quasi illeggibile, Sembrava scritta da una signora incontrata in un luogo di villeggiatura due o tre anni prima. Poi fu la volta della signorina Clayton che raccontò dell'assunzione come segretaria. Anche Anthony Marston parlò di quello strano invito. Aveva ricevuto un telegramma dal suo amico Badger Berkeley che lo invitava a Niger Island mentre il dottor Armstrong era stato contattato in qualità di medico ma nemmeno lui conosceva gli Owen poi fu la volta del generale MacArthur che tirandosi i baffi rispose di aver ricevuto la solita lettera dal signor Owen che tra l'altro accennava a certi vecchi amici che avrebbe dovuto trovare alla villa alla fine parlò il signor Lombard anche lui era stato invitato con la promessa di incontrare vecchie conoscenze a questo punto il giudice Wargrave rivolse la sua attenzione al signor Blore, che in realtà si era presentato a tutti come Davis. Poco fa abbiamo avuto una sgradevole sorpresa. Una voce ci ha chiamati tutti per nome, lanciando accuse specifiche contro di noi. Fra i nomi citati c'era quello di William Harry Blore. Ma, a quanto ci risulta, non c'è fra noi nessuno che si chiami Bloor. Invece il nome Davis non è menzionato. Che cos'ha da dire in proposito, signor Davis? E eh va bene. Meglio ammettere che il mio nome non è Davis. Mi chiamo William Henry Bloor e non vengo dal Sudafrica. Sono un ex ispettore di polizia. Sono qui in servizio, chiamato da Owen. Dovevo unirmi agli invitati per sorvegliarvi, ma... Il motivo? I gioielli della signora Owen, che a questo punto dubito che esista. Credo invece che siamo stati invitati qui da un pazzo, probabilmente da un pericoloso maniaco omicida. Fu il giudice a rompere il silenzio che di colpo si era creato. Filò una lettera dalla tasca, la mise sul tavolo e spiegò loro che gli era stata scritta da una vecchia amica che non vedeva da anni Lady Constance Calmenton Era stata lei che lo aveva convinto a passare una vacanza in quell'isola con la promessa che si sarebbero rivisti proprio lì Chiunque fosse stata la persona che li aveva attirati in quel posto sapeva molte cose di ognuno di loro Questo era certo Il nostro amico sconosciuto accusa me dell'assassinio di un certo Edward Seaton. Mi ricordo benissimo di Seaton. Sono stato giudice al suo processo nel giugno del 1930. Aveva assassinato una vecchia e fu considerato colpevole dalla giuria. È vero, fu io a pronunciare la condanna a morte, ma erano stati i giurati a condannarlo. Perciò in fede ammetto di non avere alcun senso di colpa. Il dottor Armstrong ricordava il caso Sitton. Il verdetto aveva provocato grande sorpresa. Si diceva che il giudice ce l'avesse a morte con l'imputato e che avesse rigirato la giuria in modo da farlo condannare. A quel punto, Vera Clyton parlò con voce tremante. Beh, io vorrei raccontarvi di quel bambino. Cyril Hamilton. Ero la sua governante. Un giorno mi distrassi un attimo e lui si allontanò dalla riva del mare fece di tutto per raggiungerlo ma fu terribile non è stata colpa mia al processo fui scagionata lei mi crede generale? certo che le credo sono solo menzogne anche per quel che mi riguarda Richmond era uno dei miei ufficiali rimase ucciso durante una ricognizione purtroppo in guerra accade anche questo la smetta di guardarmi in quel modo capitano Lombard piuttosto lei che ha da dire si riferisce a quegli indigeni è vero li abbandonai ma fu solo per salvarmi la pelle eravamo perduti nella boscaglia con un paio d'altri miei compagni prendemmo tutto quello che c'era da mangiare e fuggimmo riconosco che non fu un comportamento corretto ma non c'era altro modo per salvarsi la pelle tutti guardarono Lombard con riprovazione e sdegno poi fu Anthony Marston a parlare John e Lucy Combs erano solo due ragazzini erano stati travolti dalla sua automobile e purtroppo erano morti si era trattato di sfortuna nient'altro così dichiarò Marston prendendosi un altro whisky anche il maggiordomo aveva qualcosa da dire Voleva spiegare la posizione sua e di sua moglie Ecco, volevo spiegarvi quanto è successo Non c'è nulla di vero Quelle accuse sono false Mia moglie e io siamo rimasti accanto alla signorina Brady Fino alla sua morte Non è mai stata bene Comunque la notte che si aggravò Il telefono non funzionava E il medico arrivò quando ormai lei era morta Le volevamo molto bene E lei a noi, ve lo posso garantire Oh, le crediamo D'altronde anche la mia accusa è totalmente falsa. Davvero, signor Blur? Lo posso garantire, giudice Wargrave. Si trattò di un furto alla banca commerciale di Londra ed io ero l'ispettore incaricato delle indagini. Landor fu condannato all'ergastolo e morì un anno dopo. Era un poco di buono. Il caso fu subito chiaro. Io lo arrestai. Feci solo il mio dovere nemmeno il dottor armstrong si ritenne responsabile della morte della sua paziente disse di non ricordare nemmeno l'episodio ma mentiva era ubriaco durante l'intervento di quella povera donna ed era perfettamente consapevole che se fosse stato sobrio non sarebbe mai successo nulla del genere si chiedeva chi avesse potuto scoprire quell'increscioso episodio infine fu la signorina brent a parlare anzi Non raccontò nulla, disse solo che aveva la coscienza pulita. A quel punto furono tutti d'accordo con il giudice, quando affermò che sarebbe stato il caso di lasciare l'isola. Fred Narrocott, il conducente della barca, sarebbe arrivato il mattino dopo con cibo e posta, così loro avrebbero potuto andare via da quel posto. <susurra> Improvvisamente Anthony Marston, che stava bevendo un whisky, diventò rosso, perse i sensi e si accasciò a terra. Il dottor Armstrong scattò in piedi e si avvicinò al corpo per esaminarlo. Quando sollevò la testa, tutti videro la sua espressione incredula e lo sentirono sussurrare che era morto. Quel giovane ragazzo, bello, forte e pieno di salute era morto il dottor armstrong guardava attentamente il suo volto poi annusò le labbra bluastre e contratte e raccolse il bicchiere dal quale anthony marston aveva bevuto lo annusò affondò un dito nelle poche gocce rimaste sul fondo e con la massima cautela toccò il dito con la punta della lingua l'espressione del suo volto di colpo cambiò c'era qualcosa nel whisky Non so dire esattamente cosa, ma dall'odore direi che si tratta di cianuro. Poi si avvicinò al tavolo dove erano i liquori, tolse il tappo dalla bottiglia di whisky, annusò e assaggiò, e scosse il capo. Non c'era niente di anomalo. Vuol dire che ha messo lui stesso quella roba nel bicchiere? Forse, capitano Lombard, ma mi sembra strano. Erano tutti sgomenti avevano visto Anthony Marston avvicinarsi a quel tavolo e servirsi quindi il cianuro doveva essere stato versato nel bicchiere dallo stesso Marston ma perché avrebbe dovuto uccidersi? poi Armstrong e Lombard trasportarono il corpo di Anthony Marston nella sua camera lo distesero sul letto e lo coprirono con un lenzuolo quando ridiscesero nel salotto nonostante fosse passata la mezzanotte Nessuno sembrava avere voglia, o per meglio dire, il coraggio di andare a letto. Poco dopo, e molto malvolentieri, diedero retta al giudice, che sentenziò che sarebbe stato opportuno dormire un po'. Mentre si preparava per andare a letto, il giudice Wargrave pensava a Edward Sitton. Se lo ricordava benissimo, i capelli chiari e gli occhi celesti. La sua faccia aveva fatto una buona impressione alla giuria Ed anche il suo avvocato lo aveva difeso a dovere La giuria ne era rimasta favorevolmente colpita Si era goduto quel processo Wargrave si tolse la dentiera e la mise in un bicchiere pieno d'acqua Le labbra raggrinzite caddero sulle gengive Era una bocca crudele ora, crudele e rapace Il giudice sorrise tra sé Lo aveva conciato per le feste, quel sedano. Poi si infilò sotto le coperte e spense la luce. Al pian terreno, nella sala da pranzo, Rogers stava riordinando. Fu allora che si accorse che le dieci statuine di porcellana al centro della tavola ora erano nove. Il generale MacArthur non riusciva a prendere sonno. Continuava a vedere la faccia di Arthur Richmond. Arthur gli piaceva, ed era stato felice che risultasse simpatico anche a sua moglie Leslie. Erano subito andati d'accordo, loro due. Parlavano con piacere di teatro, di musica, di cinema. Lei lo stuzzicava, lo prendeva in giro. Che dannato imbecille era stato. Lui amava Leslie e le aveva creduto ciecamente. Poi in Francia, in mezzo a una guerra, aveva scoperto che lui era il suo amante, come aveva sofferto Leslie e Arthur, che Dio lo maledicesse quel mascalzone, bugiardo e ipocrita, ladro di mogli altrui. Si era sforzato di non cambiare il suo atteggiamento verso Richmond, poi lo aveva mandato deliberatamente a morire. Era stato facile. Molti ufficiali venivano mandati a morire senza necessità. In quel caos, in quel panico. Leslie non l'aveva mai saputo. Doveva aver pianto per il suo amante, ma le lacrime si erano asciugate quando il marito era tornato in Inghilterra. MacArthur non le aveva mai detto di aver scoperto la tresca. Avevano tirato avanti insieme, ma non per molto, perché pochi anni dopo lei era morta di polmonite. Ormai erano passati molti anni e lui aveva lasciato l'esercito e si era ritirato a vivere nel Devon. Da allora si era isolato e un po' alla volta era rimasto solo. E ora una voce sconosciuta aveva rivelato quella storia segreta. Di sicuro nessuno ci aveva creduto. Anche quella ragazza. La voce l'aveva accusata di aver fatto affogare un bambino. Lui non ci credeva Come non pensava che Emily Brent fosse un'assassina Era chiaro che quella era una donna timorata di Dio Il tipo che vive all'ombra della sacrestia. Era nervoso, un po' impaurito Ma tutto sommato quell'isola non gli dispiaceva E si rese conto che non voleva lasciarla Vera Clayton era sdraiata sul letto e fissava il soffitto Pensava a Ugo Lo sentiva vicino, vicino come mai. Eppure lui se n'era andato chissà dove. Poi le tornò in mente la Cornovaglia, quelle rocce, quella sabbia dorata. E poi la signora Hamilton, una donna così cara, e il piccolo Cyril che voleva sempre nuotare fino allo scoglio. E poi gli occhi di Hugo sempre fissi su di lei. La sera, dopo che Cyril andava a letto, Hugo la invitava a passeggiare sulla spiaggia. Il chiaro di luna. E poi lui che l'abbracciava e le diceva che l'amava. Ma Ugo non poteva sposarla, non aveva denaro. Però avrebbe potuto ereditarlo. Sì, ereditarlo da sua sorella, la madre di Cyril. Ma dato che sarebbe andato tutto al bambino, non c'era speranza per il loro futuro insieme. Ma Cyril era un bimbo gracile che forse non sarebbe diventato adulto. Per lui, raggiungere quello scoglio era diventata un'ossessione. Vera si alzò di scatto dal letto, andò alla toaletta e ingoiò tre aspirine. Rabbrividì ricordando la faccia paunazza e convulsa di Anthony Marston. Passando davanti al caminetto, guardò la poesia incorniciata. Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiar. uno fece indigestione, solo nove ne restar. Ebbe un pensiero improvviso. Perché Anthony Marston aveva voluto morire? Lei non voleva morire. Il dottor Armstrong sognava. Era nella sala operatoria. Era sudato. Difficile tenere in mano il bisturi. Com'era affilato, e lui stava commettendo un assassinio chi era la donna che doveva uccidere forse emily brent il dottor armstrong si svegliò di colpo dalla finestra entrava la luce del giorno e rogers fuori dalla porta della sua camera lo stava chiamando mia moglie dottore presto armstrong non perse un attimo si alzò e seguì rogers nella stanza della moglie lei era a letto immobile bianca la toccò, era ghiacciata Il suo cuore non batteva più. Era morta. Ma era malata. No, no, davvero. Erano anni che non aveva bisogno di un medico. Prendeva qualche sonnifero? No, non credo. In effetti qui non c'è niente. Nessun farmaco per dormire. Alle nove in punto, gli ospiti della villa attendevano con ansia l'arrivo della barca che li avrebbe riportati sulla terraferma. Vera Clayton, Philip Lombard e William Henry Blore erano saliti fino alla sommità dell'isola e guardavano con ansia il mare, ma ancora il battello non si vedeva. Poi udirono un gong che fece capire a tutti loro che la colazione era pronta. Li aspettavano un gran piatto di uova con bacon, tè e caffè. Il dottor Armstrong, in piedi accanto alla finestra, si schiarì la voce. «Signori, signore, desidero che facciate tutti colazione». Poi dovremo parlare di qualcosa. Nessuna domanda, per cortesia. Parliamo dopo. Curiosi, ma anche un po' spaventati, tutti seguirono gli ordini del dottore e si misero a mangiare. Poi, quando fu sparecchiato, il dottor Armstrong finalmente parlò. Scusate se non ve l'ho detto subito, ma ecco, mi sembrava... Che è successo? Qualcosa di brutto? La signora Rogers è morta nel sonno. È terribile! Straordinario! A causa della morte? Bisognerà fare l'autopsia, giudice. Non sono riuscito a capire niente. Nessuna causa è evidente. Certamente il suo cuore si è fermato, ma la questione è perché ha smesso di battere. Signorina Brent, si sente bene? È pallidissima. Non troppo, viste le circostanze. Comunque ieri è stata accusata insieme col marito di aver assassinato la sua vecchia padrona. Poi è svenuta. Forse... Forse si è sentita in colpa ed è morta di spavento Io la chiamerei giustizia divina Tutti la guardarono disgustati Ma lei per niente intimorita da quelle occhiate continuò a parlare Secondo voi è impossibile che un peccatore sia colpito dalla collera di Dio? Beh, sarebbe interessante sapere cosa ha mangiato e bevuto ieri sera Prima di andare a letto Suo marito mi ha assicurato che non ha preso niente Disse il dottor Armstrong Blore, però non la pensava allo stesso modo Questo lo dice lui. Tutti abbiamo udito quell'accusa ieri sera. Potrebbe anche essere vera, no? Rogers e sua moglie avevano eliminato quella vecchia signora senza che nessuno lo scoprisse. Finora si erano sentiti perfettamente tranquilli e sicuri. Nessun pericolo li minacciava. Poi, ieri sera, un pazzo sconosciuto li accusa di omicidio. La donna non resiste e sviene. Ricordate il marito? Era nervoso, terrorizzato da quanto la donna avrebbe potuto dire. Era un pericolo vivente per il marito. Lui avrebbe saputo mentire, ma non poteva essere sicuro di lei. Così le ha messo qualcosa nel tè e le ha chiuso la bocca per sempre. Caro dottore, per me è andata così. Prima che qualcun altro potesse dire la sua, si aprì la porta e apparve Rogers, che li guardò uno per uno e poi chiese loro se desideravano qualcosa. Nessuno aveva voglia di niente. Erano invece tutti ansiosi di sapere se il battello era arrivato. Quando Rogers rispose loro che nonostante l'ora non si era ancora visto, l'agitazione crebbe. Erano nervosi e impazienti. E tra tutti loro, solo Lombard gli fece le condoglianze per quanto era accaduto a sua moglie. Rogers chinò il capo, ringraziò e uscì dalla stanza. Poi l'attenzione di tutti si concentrò nuovamente sul battello. «Non arriverà! E questo è il punto! Noi non dobbiamo lasciare l'isola!» Disse cupo il generale MacArthur. Poi si volse bruscamente e si allontanò verso il mare. Il dottor Armstrong uscì sulla terrazza Ma proprio allora Rogers corse fuori di casa Aveva una faccia a terra e le mani gli tremavano Dottore, dottore, può entrare un momento in casa, per favore? Cosa succede, Rogers? Venga dentro Allora, Rogers? Succede qualcosa che non capisco, signore Lei penserà che io sia pazzo Ma proprio non so spiegarmelo Ecco, guardi lei stesso Le statuine di porcellana Erano dieci, posso giurarlo Poi ieri sera mentre sparecchiavo ce n'erano erano nove L'ho notato, mi è apparso strano ma non ho detto niente E ora signore è successo di nuovo Guardi se non mi crede, ce ne sono solo otto Signore, solo otto colazione Emily Brent e Vera Claythorne avevano deciso di fare una passeggiata fino al punto più alto dell'isola per vedere se arrivava il battello, ma all'orizzonte si vedeva solo mare e la collina che sovrastava il villaggio di Stico Leaven. Una scogliera sporgente di roccia rossa nascondeva la baia dove sorgeva il villaggio. Vera stava lottando contro un crescente senso di panico e dopo qualche minuto disse. Mi auguro che arrivi presto, io... Io voglio andarmene Tutto sembra illogico Assurdo È così E non immagina, cara signorina, quanto io sia indignata con me stessa per essermi lasciata abindolare bindolare così Quella lettera era assurda a pensarci bene Ma non ho avuto alcun dubbio quando l'ho ricevuta Nemmeno l'ombra di un sospetto Lei crede davvero quello che ha detto a colazione? Pensa che Rogers e sua moglie abbiano ucciso quella vecchia signora Ne sono sicura I fatti che poi sono accaduti lo confermano Erano troppo nervosi E poi il collasso della donna Oh sì, sono certamente colpevoli Ma signorina Brent, e gli altri? Che cosa dobbiamo pensare degli altri? Tutti sono stati accusati Beh, c'è quel signor Lombard Ammette lui stesso di lasciato morire 20 uomini È chiaro che alcune accuse sono ridicole invenzioni Per esempio, quelle eh, quelle contro il giudice o contro quell'ex poliziotto di Scotland Yard. Nel mio caso, poi. Non volevo dire niente ieri sera. Non è un argomento adatto per essere discusso in presenza di uomini, ma... con lei posso parlare. <coughs> Beatrice Taylor era al mio servizio. Non era molto seria, ma non me ne ero accorta. Era senza principi immorali, disgustoso Rimase incinta e fu un grave colpo per me Sono contenta di dichiarare che nemmeno i suoi genitori le perdonarono la sua condotta E che cosa avvenne? Oh, la scacciai? Nessuno potrà mai dire che io perdoni un comportamento immorale E poi lei si tolse la vita Si gettò nel fiume Naturalmente io non avevo nulla da rimproverarmi Però, se lei non l'avesse mandata via, se si fosse comportata come una ragazza onesta, questo non le sarebbe mai accaduto. Vera la guardò. Non c'era ombra di rimorso nel suo sguardo. Quella vecchia zitella improvvisamente le sembrò terribile. Il dottor Armstrong uscì dalla sala da pranzo e tornò in terrazza. Il giudice seduto contemplava il mare. Lombard e Blore, più lontani, fumavano in silenzio. Voleva parlare con qualcuno e poi decise. Si sarebbe confrontato con Lombard. Lo chiamò e insieme si incamminarono verso il mare. Volevo parlarle, vorrei un suo parere. Qual è la sua opinione sulla signora Rogers? Beh, dottore, potrebbero davvero avere ucciso la vecchia che accudivano. Stamattina ho domandato a Rogers di cosa soffrisse la sua padrona. Mi ha risposto che aveva problemi cardiaci. Quindi, durante la crisi, sarebbe bastato non somministrare un farmaco. Nessun veleno da procurarsi e da somministrare, solo qualcosa da non fare. Nessuno avrebbe mai potuto scoprire la verità. Vero. Ma è vero anche che su quest'isola non sono i soli ad avere qualcosa da nascondere. Il giudice Wargrave, per esempio ha commesso il suo delitto entro i limiti più stretti della legalità. Lui ha veramente assassinato Edward Seaton, come se gli avesse infilato un pugnale nel cuore. Ma è stato così furbo da farlo stando seduto sul suo scranno di giudice. All'improvviso il dottor Armstrong ripensò alla sua paziente morta. A quel maledetto giorno in cui l'aveva operata nonostante fosse completamente ubriaco. Lombard, intanto, continuava a parlare dei Rogers. Trovo difficile pensare che la Rogers si sia suicidata. E Marston? Due suicidi in 12 ore? Non credo. E poi, quell'Anthony Marston ha di colpo perso la testa per il tardivo rimorso di aver investito due ragazzini e si è tolto la vita? Secondo me Anthony Marston è stato assassinato. Stamattina Stamattina Rogers mi ha detto che sono sparite due statuine di porcellana, i negretti. Ce n'erano dieci ieri sera a cena e adesso ce ne sono otto. Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiar. Uno fece indigestione, solo nove ne restar. Nove poveri negretti fino a notte alta vegliar. Uno cadde addormentato otto soli nel restar, tra i due calò il silenzio che dopo un po' Lombard ruppe beh coincide perfettamente Anthony Marston è morto ieri sera dopo cena e la signora Rogers ha dormito troppo indiscutibilmente penso che dobbiamo assolutamente fermare quel pazzo che sta facendo tutto questo non può essere che Owen l'assassino è lui Sì, potrebbe essere stato lui Ma Rogers giura che lui e sua moglie erano gli unici abitanti dell'isola E non credo che mente Probabilmente non è al corrente Ma noi, caro dottor Armstrong, dobbiamo scovare il signor Owen Sono convinto che deve essere nascosto su quest'isola Se è qui, non ci metteremo molto a scovarlo Dobbiamo parlarne a Blur, ci aiuterà nella ricerca Blore accettò immediatamente di aiutarli nella ricerca di Owen e quando fu messo al corrente che mancavano due statuine di porcellana, si dichiarò convinto che sotto quella incredibile faccenda ci fosse un piano ben organizzato. Poi dichiarò che si sarebbe sentito più sicuro se avesse avuto una pistola con sé. Si stupì non poco quando, con un sogghigno, Lombard ne strasse una dalla tasca. Quell'uomo non gli piaceva, ma cercò di non darlo a vedere. Poi iniziarono a perlustrare l'isola, esplorando Niger Island in lungo e in largo, finché raggiunsero la spiaggia. Fu lì che videro il generale MacArthur. Era seduto sopra una piccola roccia e immobile come una statua guardava il mare. Non vogliamo disturbarla. Abbiamo fatto il giro dell'isola per controllare che non ci fosse nascosto nessuno. Ho poco tempo. «Desidero essere lasciato in pace. Per favore, andatevene.» Sgomenti, i tre uomini non insistettero, ma si chiesero se il generale MacArthur fosse impazzito. Poi si allontanarono e proseguirono la loro ricerca, che però non diede nessun frutto. Ora soffiava un vento freddo, preludio di un temporale. Lombard ne era sicuro. «Questa sera il tempo sarà brutto. Nessuna barca si avvicinerà.» Una seccatura non poter vedere il villaggio da qui Avremmo potuto fare qualche segnale Che so, un falò Poi i tre uomini decisero che comunque valeva la pena di controllare bene quelle rocce Ma erano troppo alte e scoscese E Blor si incamminò verso la casa per cercare una fune Vera era nervosa Non aveva voglia di parlare con Emily Brent Quella donna non le piaceva le trasmetteva brutte sensazioni. Con in testa solo cattivi presentimenti, si incamminò lentamente verso il mare. Giunse fino alla riva dell'estrema punta dell'isola e vide il generale con gli occhi fissi all'orizzonte. Lui la sentì arrivare e si volse verso di lei. Le piace stare qui a guardare il mare? Sì, è un bel posto per aspettare. Aspettare cosa? La fine. Ma credo che anche lei lo sappia Nessuno di noi lascerà l'isola, questo è chiaro Io mi sono sollevato, sa Certo lei è giovane, forse non è ancora pronta Ma io io non posso più trascinare quel peso Non capisco Io amavo Leslie, amavo mia moglie ed ero fiero di lei Era così bella Ecco perché ho fatto quella cosa Vuol dire? Non posso più recarlo. Stiamo per morire. Fu io a mandare Richmond alla morte. Proprio io che sono sempre stato rispettoso della legge. Ma non mi sembrava un delitto allora. Ma poi, non so se Leslie abbia mai intuito. Non credo. Ma lei si allontanò da me. Ed infine morì. E io rimasi solo. Anche lei sarà contenta. Quando verrà la fine? Non capisco cosa vuol dire. Poi il generale MacArthur riprese a guardare il mare e non disse più nulla. Quando Blore tornò con la fune, vide che Armstrong era solo e immediatamente gli chiese dove fosse Lombard. È andato a verificare qualche sua teoria. Tra poco sarà di ritorno. Sono preoccupato pensavo al vecchio MacArthur le pare che abbia tendenze omicide Oh, dubito ha ragione su questa maledetta isola ci deve essere qualcuno che si nasconde oh, ecco Lombard che arriva fu proprio lui a calarsi dalle rocce mentre il dottore e Blor controllavano la fune i due notarono con quanta agilità si muoveva non c'era dubbio che era un tipo strano Il suo passato non era chiaro, di sicuro doveva aver avuto una vita avventurosa, Nell'uno l'uno nell'altro si fidavano troppo di lui. L'esplorazione di Lombard comunque terminò senza dare alcun frutto, e insieme decisero di tornare alla casa e di perquisirla. La villa venne ispezionata da cima a fondo. Esplorarono innanzitutto le poche costruzioni annesse e poi l'edificio principale. Prima perquisirono il pianterreno, poi salirono per dare un'occhiata alle camere da letto, ma non trovarono nulla. Erano sul pianerottolo quando sentirono dei rumori proprio sopra di loro. All'improvviso e tutti insieme sollevarono la testa. Poi Armstrong afferrò le braccia di Blore e Lombard e sussurrò. C'è qualcuno lassù, è nella camera da letto. Quella dove si trova la salma della signora Rogers. Andiamo a vedere. Salirono cauti silenziosi. Sul piccolo pianerottolo si fermarono fuori della porta. Dentro si udivano dei passi leggeri. Blor non ebbe esitazioni e all'improvviso spalancò la porta e si precipitò dentro, seguito dagli altri. Nella camera c'era Rogers con le braccia cariche di indumenti. Oh, Mi avete spaventato Stavo ritirando la mia roba Spero che i signori non facciano obiezioni Se mi trasferisco in una delle camere vuote qui sotto Dottor Armstrong, pensavo a quella più piccola Naturalmente Certo, come desidera Rogers Poi Rogers uscì dalla camera e scese al piano inferiore Armstrong allora si avvicinò al letto Sollevando il lenzuolo E guardò il viso senza espressione della morta Vorrei avere qui il necessario per fare un'analisi e scoprire che veleno l'ha uccisa. Ho l'impressione... Sì, ho l'impressione che non troveremo niente. Non c'è nessuno sull'isola, oltre a noi otto. Sono medico e mi intendo di suicidi. Anthony Marston, non era tipo da togliersi la vita. E quanto alla signora Rogers... Mi chiedevo, dottore, lei le ha dato un sedativo, vero? Che cosa vuole dire, Lombard? Ieri sera, lei stessa ha dichiarato di averle dato qualcosa per dormire. Solo un leggero calmante. Non è che ha esagerato la dose? Vuole forse insinuare che ho caricato la dose di proposito. I medici non possono permettersi di fare certi errori. Beh... Pare che di errori lei ne abbia commessi invece. Il disco le ha fatto un'accusa ben precisa. Fu a questo punto che Blor si intromise e disse bruscamente a Lombard di darsi una calmata. Gli ricordò che nemmeno lui aveva la coscienza pulita. Aveva lasciato morire molte persone. La discussione tra i tre stava degenerando. Blor era agitato e si rivolse a Lombard con violenza. «E poi cosa da dire sulla pistola che tiene in tasca? Perché un uomo che va in vacanza si porta dietro una pistola?» «Esigo una risposta, signor Lombard.» «L'ho portata perché mi aspettavo di trovarmi nei pasticci. Vi ho fatto credere che ero stato invitato qui più o meno come gli altri, ma non è la verità. In realtà, fui avvicinato da un tipo misterioso, un certo Morris.» mi offrì cento sterline per venire qui e tenere gli occhi aperti mi disse che questo era un posto pericoloso e questo è tutto io mi trovavo in cattive acque e ho accettato non sapevo esattamente cosa aspettarmi ora però ho capito sono stato attirato in una trappola la morte della signora Rogers, quella di Tony Marston le statuine che scompaiono dalla tavola qualcuno ci vuol far morire tutti e ci sta riuscendo al pian terreno, il gong li chiamò per il pranzo. Uno dopo l'altro, gli ospiti si radunarono attorno alla tavola. C'erano il dottor Armstrong, Lombard, Blore, Emily Brent, il giudice Wargrave e Vera Clayton, che arrivò per ultima. Fu lei che disse agli altri che il generale MacArthur era seduto in riva al mare e che forse da quel punto non aveva sentito il gong. Il dottor Armstrong si offrì di andarlo ad avvisare. Gli altri invece si misero a tavola e iniziarono a mangiare. Fuori intanto il vento era aumentato La tempesta si avvicinava Il generale MacArthur è... è morto La tempesta scoppiò proprio mentre stavano portando in casa il corpo del vecchio generale Subito dopo, Vera si accorse che ora le statuine erano sette. Quando il dottor Armstrong finì di esaminare il corpo del generale, discese in salotto dove tutti erano radunati. La signorina Brent lavorava a maglia. Vera Clayton, ritta presso la finestra, guardava la pioggia che cadeva a dirotto. Blore era seduto, immobile, come una statua. Lombard misurava la stanza a grandi passi, irrequieto E in fondo, in un angolo, il giudice si era accomodato in una poltrona Appena Bid Armstrong, si alzò e chiese Ebbene, dottore? MacArthur è stato colpito alla nuca con un corpo contundente Bene, signori, questa mattina, mentre sedevo tranquillo sulla terrazza Ho osservato attentamente il vostro andirivieni. Cercavate l'assassino? Eravate arrivati, senza dubbio, alla stessa conclusione alla quale ero giunto io. Cioè che Anthony Marston e la signora Rogers non sono morti per disgrazia o suicidio. Il signor Owen ci ha tirati qui per ucciderci. È un pazzo! Un maniaco omicida! <coughs> sì, questo è certo. Ma ora dobbiamo pensare a salvarci. Ma nell'isola non c'è nessuno. Nessuno! È vero, dottor Armstrong. Anch'io la penso così. Ma sono anche certo che il signor Owen sia presente, terribilmente presente. Sono più che sicuro che il signor Owen è uno di noi. Giudice Warcraft, che dite? Dico che siamo tutti in grave pericolo. Uno di noi è il signor Owen e non sappiamo chi. Siamo rimasti in sette. Signor Bloor... Lei ha qualcosa da dire? Lombard ha una pistola. Una pistola? Non significa niente, non è una prova. Beh, io sono un medico. Sono conosciuto e stimato. Nemmeno questo prova niente. Ci sono medici impazziti, poliziotti impazziti, giudici impazziti. E naturalmente non si possono escludere nemmeno le donne. Con uno strumento adatto, per esempio un manganello di gomma... Anche un'esile signora sarebbe stata in grado di far fuori il generale Credo che lei sia pazzo E la smetta di guardarmi in quel modo Mia cara Vera, cerchi di dominare le sue emozioni Io non sto accusando lei E nemmeno lei, signorina Brent Mi rendo perfettamente conto che date le circostanze Nessuno può essere esonerato dal sospetto C'è un demonio fra noi Dunque siamo tutti d'accordo Non si può escludere nessuno, basandosi soltanto sul carattere o sulla posizione sociale. Tuttavia ci sono tra noi una o più persone che non possono aver somministrato il cianuro di potassio a Anthony Marston o una dose eccessiva di sonnifero alla signora Rogers e che non possono aver colpito mortalmente il generale MacArthur. Vediamo di approfondire le cose, Per quanto riguarda Anthony Marston, non credo si possa risolvere nulla. Tutti i presenti nella stanza avrebbero potuto versare il veleno nel suo bicchiere. Chiunque di noi avrebbe potuto farlo. Ora, consideriamo il caso della signora Rogers. Le persone che emergono come probabili colpevoli sono il marito e il dottore. Io protesto. È una calunnia. Giuro che la dose di calmante che le ho dato era perfettamente... La sua indignazione è naturale, dottore. Tuttavia deve ammettere che ho ragione. Consideriamo la posizione delle altre persone qui presenti. Che occasione ho avuto io, o hanno avuto il signor Blore, la signorina Brent, la signorina Clayton, il signor Lombard, di somministrare il veleno. Correggetemi se non sono preciso. La signora Rogers è stata sollevata e adagiata sul divano da Anthony Marston e dal signor Lombard e il dottor Armstrong le si è avvicinato. Rogers ha preso del cognac. In quel momento si presentava il problema di scoprire da dove fosse venuta la voce che avevamo appena udito. Tutti ci siamo precipitati nella stanza attigua a eccezione della signorina Brent che è rimasta nel salotto sola con la donna svenuta. Inaudito. Beh, è così. Io sto solo stabilendo dei fatti. Poi Rogers è entrato nella stanza con il cognac, che naturalmente avrebbe potuto benissimo drogare prima di rientrare nella stanza. Il liquore è stato fatto bere alla donna e poi il dottor Armstrong le ha somministrato un sedativo. Ma supponiamo che prima che la signora Rogers si addormentasse, qualcuno sia entrato nella sua camera... ...e le abbia offerto qualche cosa da bere affermando che il dottore ha detto di prendere questo. Nessuno di noi ha lasciato questa stanza per alcune ore. Quando avremmo potuto farlo? Durante la notte? Beh, sì, Rogers era giù a sistemare, rispose il dottor Armstrong. Chiunque sarebbe potuto entrare nella camera della donna senza essere visto. Che ne pensa, giudice? È proprio così. Nessuno di noi può essere completamente scagionato dai sospetti... Ed ora, la morte del generale MacArthur è avvenuta questa mattina. Vorrei sapere chi di voi ha un alibi. E già vi dico che io per primo non ne ho uno valido. Ho passato la mattina sulla terrazza e sono rimasto seduto finché il gong non ci ha chiamato. Ma ci sono stati, immagino, diversi momenti in cui, inosservato, avrei potuto scendere fino al mare, uccidere il generale e tornare indisturbato. Io invece un alibi certo ce l'ho. Sono sempre stato con il dottor Armstrong e il signor Lombard. A questo punto il dottor Armstrong intervenne e contraddisse Blore. Gli ricordò che si era allontanato per cercare la fune e tra i due nacque un'accesa discussione. Anche Lombard ricordò il dottore si era allontanato per un po', ma si trattava di un tempo davvero breve. Poi il giudice volle sapere cosa avevano fatto la signorina Brent, la signorina Vera e Rogers, ma nessuno di loro tre, come gli altri del resto, aveva un alibi certo. Vera e Philip Lombard sedevano sul davanzare della finestra del soggiorno. Fuori la pioggia scrosciava di rotto e il vento urlava lanciando raffiche paurose contro i vetri. A bassa voce parlavano di quanto era accaduto. Qualcuno ci vuole uccidere. Perché un signor Lombard? Secondo lei chi è l'assassino? Dunque, escludendo noi due, perché io so di non esserlo e sono certo della sua innocenza, ci concentreremo sugli altri cinque. Chi è Owen? Buddy, non mi baso su nulla, ma per me è il giudice Wargrave. Lui? Perché? Difficile spiegarlo, però lui ha presieduto in tribunale per anni È abituato a sentirsi potente, con in mano i fili della vita e della morte degli altri E lei? Di chi sospetta? Il dottor Armstrong Il dottore? Io l'avrei messo per ultimo nella lista Due morti sono dovute ad avvelenamento In fondo la signora Rogers ha certamente preso il calmante che le ha dato lui È vero, ma il motivo? Potrebbe essere impazzito, no? Sì, ma come ha fatto ad uccidere MacArthur? Quando è andato a chiamare il generale per dirgli che il pranzo era pronto. Ricorda, tutti noi eravamo a cena. L'ha ucciso in quel momento? Sì, e poi solo lui qui ne sa di medicina. Se dice che un uomo è morto da un'ora, chi potrebbe contraddirlo? Nella sala da fumo anche il dottor Armstrong e il giudice Wargrave si interrogavano su quanto era accaduto. In questo tempo nessuna imbarcazione arriverà a questa maledetta isola Già, nel frattempo potremmo essere tutti assassinati Dottor Armstrong, un po' di fiducia in noi stessi Prenderemo ogni tipo di precauzione Sono vecchio ma voglio vivere ancora un po' di anni I tre che sono stati assassinati non se l'aspettavano Noi siamo avvantaggiati Forse, ma da chi dobbiamo difenderci? Non abbiamo neppure una lontana idea di chi possa essere l'assassino Questo non è del tutto esatto Riesaminando tutta la faccenda Mi sembra che una persona sia chiaramente sospettabile In quel preciso istante la signorina Brent salì nella sua camera da letto Prese la Bibbia ma poi cambiò idea Da un cassetto prese un taccuino Lo aprì e iniziò a scrivere È avvenuta una cosa terribile il generale MacArthur è morto si tratta di un assassino dopo pranzo il giudice ci ha fatto un discorso molto interessante è convinto che l'assassino sia uno di noi questo significa che uno di noi è posseduto dal demonio io l'avevo già sospettato ma quale di noi? tutti se lo domandano io sola so Il nome dell'assassino è Beatrice Taylor. Beatrice Taylor? Ma che ho scritto? Sto diventando pazza? La tempesta non cessava e il vento ululava intorno alla casa. Erano tutti nel soggiorno, tranne Rogers, che era appena uscito dopo aver servito il tè. Tutto sommato l'atmosfera era tranquilla Ma quella specie di tregua fu bruscamente interrotta dal rientro improvviso di Rogers. Era molto teso e con aria grave comunicò che la tendina del bagno era sparita. Si trattava di una tenda di seta cerata rossa. Naturalmente nessuno si dichiarò responsabile di quello strano furto, ma fu convenuto che, vista la situazione in cui si trovavano, quello era l'ultimo dei problemi. Poi arrivò l'ora di cena e il pasto fu consumato. E verso le nove, Emily Brent e la signorina Vera si ritirarono nelle loro stanze. Lombard e Blore le accompagnarono per accertarsi che le due donne arrivassero sane e salve nelle loro camere e che prontamente chiudessero a chiave. Poco dopo, il resto degli ospiti fece altrettanto, tranne Rogers che in sala da pranzo stava preparando la tavola per la colazione dell'indomani. Un improvviso sorriso illuminò la faccia del maggiordomo, quindi attraversò la stanza e chiuse a chiave la porta che dava nella dispensa. Poi passò dalla porta che dava nel vestibolo, chiuse anche quella e mise la chiave in tasca. Quindi, spente le luci, si affrettò su per le scale verso la sua nuova camera da letto. Come gli altri, si chiuse dentro e mentre si spogliava, pensò che per quella notte le statuine di porcellana sarebbero state al sicuro. Philip Lombard aveva l'abitudine di svegliarsi all'alba e così accadde anche quel mattino, ma poi si riaddormentò per svegliarsi intorno alle nove e mezza. Si stupì che nessuno fosse venuto a chiamarlo per la colazione e decise di controllare se Blore fosse ancora nella sua stanza. Sono Lombard e sveglio? «Che succede?» «Nessuno l'ha chiamata o le ha portato il tè? Sono quasi le dieci!» «Non mi ha chiamato nessuno, ma... Dov'è Rogers?» «Beh, non in camera, nemmeno in cucina. Ho controllato.» «Mi lasci vestire intanto. Veda se gli altri sanno qualcosa.» Philip Lombard trovò Armstrong già alzato, mentre il giudice Wargrave dovette essere svegliato. Vera Clayton era vestita, mentre la camera di Emily Brent e quella di Rogers erano vuote. La piccola compagnia cominciò a perquisire la casa.» Nella camera di Rogers c'era il letto disfatto, il rasoio, la spugna e il sapone umidi. Tutti convennero che di sicuro si era alzato dal letto, quindi scesero al piano inferiore. In quel momento Emily entrò dalla porta d'ingresso. Indossava l'impermeabile. Il mare è ancora agitato. Anche per oggi nessun battello si avvicinerà. È pericoloso passeggiare da sola per l'isola. Perché era sola, vero? O era in compagnia di Rogers? No. Non l'ho visto. Perché me lo chiede, signor Blor? È scomparso. Le statuine! Guardate! Tutti si volsero verso il tavolo. Ora le statuine di porcellana erano sei. Rogers fu trovato poco dopo. Era nella legnaia. Nel momento in cui era stato ucciso, stava tagliando la legna. Teneva ancora in mano l'accetta. Una grande ascia macchiata di sangue era appoggiata contro la porta. Ancora una volta il dottor Armstrong ebbe l'ingrato compito di esaminare quel corpo ormai senza vita. L'assassino l'ha colpito alle spalle. O l'assassina. Anche una donna avrebbe potuto farlo. Non dobbiamo dimenticare che una persona squilibrata ha spesso una forza fisica insospettata. Il giudice lo ascoltava pensieroso. E Blor esaminava l'ascia In quel momento tutti udirono una risata forte, lunga Veniva da fuori Vera Clayton era nel cortile Urlava e rideva Tutti la fissavano sbalorditi Senza comprendere come quella ragazza sana ed equilibrata fosse improvvisamente impazzita Non sono matta Vorrei solo sapere se ci sono alveari api su quest'isola Non capite! Non avete letto quella poesia idiota? È nelle nostre camere! Sette poveri negretti legna andarono a spaccare. E il verso che segue dice così. I sei poveri negretti giocano con un alvear. Per questo vi chiedo se ci sono api o vespe nell'isola. Poi sembrò calmarsi e si diresse verso la villa. Gli altri la seguirono dopo un po'. In cucina la signorina Brent stava preparando la colazione e Vera si offrì di aiutarla. Imperturbabile come se nulla fosse accaduto, Emily Brent annunciò che sarebbe stato pronto in meno di mezz'ora. Il signor Blur chiamò in disparte Philip Lombard e sottovoce gli parlò dei suoi sospetti. «Ma alla vista? Chi? Emily Brent? È troppo tranquilla. E poi, ha notato? Indossa il grembiule della signora Rogers». «A mio parere quella donna è pazza. Un'infinità di vecchiettelle lo diventano. Non che tutti si trasformino in assassine, ma... ...ossessione religiosa. Crede d'essere uno strumento di Dio o qualcosa del genere. E poi stamattina era fuori. Ha detto che era andata a guardare il mare.» «Se vuole il mio parere, signor Blore, l'assassino di Rogers ha avuto l'astuzia di uccidere quel poveretto e poi rimettersi a letto.» «Lei non capisce il mio punto di vista, signor Lombard.» Se la Brent fosse innocente, avrebbe avuto un terrore pazzo ad andarsene in giro da sola. Lo avrebbe fatto soltanto se avesse saputo che non aveva niente da temere. Per me, l'assassina è lei. Effettivamente a questo non avevo pensato. Se devo essere sincero, avevo pensato anche a lei, Lombard. In fondo lei è l'unico che ha una pistola, ma mi sono reso conto che sarebbe stato troppo ovvio. Neanch'io la ritengo capace di uccidere. In confidenza, Blore, e pensando che probabilmente domani tutti e due saremo morti. È vera quella faccenda della falsa testimonianza ai danni dell'indiziato? E eh, eh, eh, eh, va bene. L'Andor era innocente. Diciamo che per alcuni miei amici era diventato ingombrante. E così decidemmo di sbarazzarci di lui. Il compenso non è stato quello che mi aspettavo. Gente Amara, la banda Purcell... Però mi sono guadagnato la promozione. E Landor è morto in prigione. Oh, ma io non morirò. Non farò la fine di Rogers e degli altri. So difendermi. Sa che cosa penso, Blur? Secondo me non c'è scampo per lei, ma per me sì. Io sono certo che uscirò vivo da questa maledetta isola. Mentre Vera aiutava Emily Brent in cucina, ripensava alla morte di Cyril. Lei aveva provato a salvare il bambino, ma non era riuscita a raggiungerlo. Tutti avevano lodato il suo coraggio, ma Ugo no. Chissà dov'era. Si era sposato. Vera? Quella fetta sta bruciando. Oh, è vero, signorina Brent. Mi dispiace, sa, sono un po' agitata. Lei invece è meravigliosamente calma, signorina Brent. Sono abituata a non perdere la testa. E a non eccitarmi mai. E poi... Non ho paura di morire. Emily Brent era convinta che non sarebbe morta. Pensava che gli altri potevano morire. Lei no. Non aveva mai fatto nulla di cui dovesse vergognarsi. Quindi avrebbe continuato a vivere, a differenza degli altri che di sicuro avevano la coscienza sporca. Nessuno di noi lascerà quest'isola. Chi l'aveva detto? Ma certo, il generale MacArthur... Sembrava che il suo destino non lo interessasse, anzi, sembrava contento all'idea di morire. Un sentimento simile era sacrilego. Anche Beatrice Taylor aveva dato poco valore alla sua vita. La notte prima l'aveva sognata. Era fuori dalla finestra e le chiedeva di farla entrare. Lei però l'aveva lasciata fuori. Di colpo Emily tornò in sé. Vera la stava osservando in modo strano. Allora disse con tono disinvolto... La colazione è pronta. Su, portiamola in sala. Durante quel pasto tutti i commensali ostentarono tranquillità e naturalezza. In realtà erano terrorizzati e in balia di pensieri spaventosi. Terminata la colazione, il giudice Wargrave propose a tutti gli altri di cercare di comprendere quanto era accaduto E propose di ritrovarsi mezz'ora dopo in salotto Subito Vera iniziò a raccogliere le stoviglie e i piatti Anche Emily Brent si alzò in piedi per darle una mano, ma fu costretta a sedere di nuovo Oh, povera me Qualcosa non va, signorina Brent? Oh, dottore, volevo aiutare Vera Purtroppo ho un po' di vertigini. Probabilmente la causa è lo shock. Le darò qualcosa. No, non voglio le sue medicine. Mi passerà. Devo solo stare tranquilla. La tavola fu sparecchiata. Poi Vera e Blore andarono in cucina mentre gli altri rimasero in salotto. La signorina Brent rimase sola in sala da pranzo le vertigini stavano passando provava un senso di sonnolenza ora come stesse per addormentarsi aveva un ronzio nelle orecchie o c'era veramente qualcosa che ronzava nella stanza sembra un calabrone, un'ape pensò ora la vedeva si stava arrampicando su un vetro della finestra Vera Clayton aveva parlato di api quella mattina Cosa aveva detto? Poi udì dei passi. Passi lenti e leggeri alle sue spalle. I passi incerti della ragazza affogata, di Beatrice Taylor. Sul vetro l'ape ronzava, ronzava. Poi avvertì la puntura. L'ape l'aveva punta sul collo. Oh. Di là nel salotto, tutti la stavano aspettando. Quando l'andarono a cercare in sala da pranzo, la trovarono seduta così come l'avevano lasciata. Poi videro il viso esangue, le labbra bruastre e gli occhi fissi. Era morta. Anche lei. Il dottor Armstrong si chinò su di lei e la scrutò attentamente. La sua attenzione fu attratta da un segno sul collo. Un'iniezione sul collo Certo, ecco il foro Guardate, un'ape Ricordate quello che ho detto stamattina Non credo, non è stata l'ape Le hanno fatto un'iniezione L'hanno avvelenata? Penso di sì, giudice Forse con lo stesso veleno che ha ucciso Marston Ma... è quell'ape Ce l'ha messa l'assassino È un tocco di teatro La poesia, ricordate È una cosa da pazzi, assolutamente da pazzi sì, calmi, Lombard Dobbiamo ragionare Qualcuno ha portato in questa casa una siringa ipodermica? Beh, l'ho portata io. Ne porto sempre una con me quando viaggio. Sono un medico. Ma certo, dottore. Spero non le dispiacerà farcela vedere. Sicuro, è in camera mia, nella valigetta. Tutti lo seguirono in camera e il contenuto della valigia fu rovesciato sul pavimento. La siringa ipodermica non c'era. Gli altri quattro erano ammutoliti e lo guardavano con diffidenza. E va bene, signori. Siamo rimasti in cinque. Ora le chiedo, dottor Armstrong, quali farmaci ha in suo possesso? Beh, sonniferi, qualche ipnotico, bromuro, bicarbonato di sodio, aspirine, nient'altro. Non ho cianuro, giudice. Non lo sto accusando. E poi anch'io ho delle compresse per dormire. Lei invece, signor Lombard, ha una pistola. Io direi che la provvista di medicinali del dottore, i miei sonniferi, la pistola e qualunque altro farmaco o arma... Siano raccolti e messi in un posto sicuro Poi ognuno di noi sarà perquisito Non mi fa per niente piacere consegnare la pistola Ma È necessario Dov'è? In camera mia Dentro al mio comodino Tutti attraversarono il corridoio ed entrarono nella camera di Lombard Philip andò al comodino e aprì il cassetto Fece un balzo indietro imprecando Il cassetto era vuoto Lombard e la sua camera furono accuratamente esaminati dagli altri tre uomini. Vera Clayton era rimasta fuori nel corridoio. Al turno, Armstrong, il giudice e Blore si sottoposero alla medesima operazione e poi fu la volta di Vera. Su suggerimento del giudice, indossò un costume da bagno molto aderente, sotto il quale non sarebbe stato possibile nascondere nessun tipo di arma. Poi gli uomini perquisirono la sua camera. Infine il giudice propose di mettere i farmaci in un luogo sicuro. Fu deciso per la dispensa. Le medicine furono chiuse in una cassetta ed anche la dispensa fu chiusa a chiave. Philip Lombard ebbe il compito di custodire le chiavi della cassetta, Blor quelle della dispensa. Ma c'era ancora un problema. La pistola che non si trovava. Signor Lombard, quando ho visto la pistola per l'ultima volta? Ieri sera. Era nel cassetto quando sono andato a dormire. Deve essere stata presa questa mattina, mentre cercavamo Rogers. L'assassino ha avuto tutto il tempo per nasconderla. Non credo che riusciremo a trovarla. La pistola forse non si troverà, ma io penso di sapere dove è finita la siringa. Davvero, signor Blur? Seguitemi. Blur aprì la porta d'ingresso e girò intorno alla casa. Per terra, a poca distanza dalla finestra della sala da pranzo, Trovò la siringa. Accanto c'era una statuina di porcellana infranta. Il sesto negritto distrutto. Non trovarono impronte digitali sulla siringa. Erano state cancellate. Uno di noi. Uno di noi. Uno di noi. Uno di noi. I cinque superstiti erano terrorizzati. Nessuno fingeva tranquillità. Erano cinque nemici legati l'uno all'altro da un mutuo istinto di conservazione e tutti e cinque improvvisamente persero un po' la parvenza di esseri umani. Stavano regredendo senza accorgersene allo stato animale. Come una vecchia tartaruga circospetta, Il giudice Wargrave sedeva immobile ma con gli occhi allerta. L'ex ispettore Blor sembrava ancora più rozzo e goffo, aveva gli occhi iniettati di sangue e un'aria feroce. Philip Lombard sembrava un lupo affamato, reagiva al minimo rumore e sorrideva spesso scoprendo i lunghi denti bianchi. Vera Clayton allucinata, se ne stava rannicchiata in una poltrona con gli occhi fissi nel vuoto. Armstrong era in uno stato di nervi davvero pietoso Tremava e accendeva una sigaretta dopo l'altra La pioggia aveva ricominciato a scrosciare e il vento ululava Sedevano tutti nel salotto e solo una persona per volta lasciava la stanza Il pasto di mezzogiorno fu consumato in modo improvvisato Nella dispensa avevano trovato una grande provvista di cibi in scatola Avevano mangiato in piedi intorno al tavolo della cucina Poi erano tornati nel salotto. Si sorvegliavano l'uno con l'altro. I loro pensieri erano febbrili, malati. E Armstrong, ne sono sicuro, ha gli occhi folli. E forse non è neanche un medico, ma un pazzo scappato da un manicomio. Impazzisco, però non mi prenderanno, se solo avessi la pistola. Paura della morte? Tutti abbiamo paura della morte. Il carro funebre è quasi arrivato, signore. Le quattro meno 20? Sono le quattro meno 20. Se solo mi riuscisse di pensare. La testa. Mi sta succedendo qualcosa a testa? Sto per scoppiare. Per spaccarsi. Quando l'orologio batte le 5, tutti sobbalzarono. Qualcuno desidera del tè? Un tè? Perché no? «Credo però che sarebbe meglio se tutti noi assistessimo alla preparazione». «Ma certo, giudice, è logico!» <ride> Tutti e cinque andarono in cucina. Vera e Blor bevero il tè, mentre gli altri aprirono una bottiglia di whisky e ne presero un sorso. Quando tornarono in salotto, si accorsero con disappunto che la luce non si accendeva. Nessuno quel giorno aveva provveduto a mettere in moto il generatore elettrico. Era Rogers che ci pensava, Ma dopo la sua morte il generatore non era più stato toccato Comunque decisero di non rischiare Fuori poteva essere pericoloso E decisero per la luce delle candele Fu Lombard che andò a prenderle in cucina Gli altri lo attesero in salotto Furono accese cinque candele sistemate in giro per la stanza Alle sei e venti Vera non ce la faceva più a stare lì Voleva andare in camera sua a bagnarsi le tempie con acqua fredda Si alzò, prese una candela dalla scatola, la sistemò su un piattino e la accese. Poi uscì, lasciando i quattro uomini riuniti nella stanza. Quando fu nella sua stanza, si bloccò di colpo. Sentiva l'odore del mare di St. Tredenik. Non poteva sbagliarsi. Era l'odore che c'era sulla spiaggia quel giorno, con la bassa marea. «Perché non posso nuotare fino all'isola, signorina Clayton? «Se non fosse stato per quel ragazzino viziato, Ugo sarebbe stato ricco, libero di sposare la donna che amava. Fece un passo avanti. L'aria che entrava dalla finestra spense la fiamma della candela e lei rimase al buio. Aveva udito qualcosa. Un rumore. Nella sua camera c'era qualcuno.» Era immobile, terrorizzata. Quando una mano fredda e umida le toccò la gola, era bagnata e odorava di mare. Il suo urlo era una disperata invocazione d'aiuto. Lei stava lì, immobile come una statua, incapace di muoversi, di percepire quello che avveniva intorno a lei e non si accorse di passi veloci che correvano su per le scale. Vera si mosse, ma non riuscì a stare in equilibrio e cadde sul pavimento non era conscia di quello che le accadeva intorno e si riprese solo quando una voce maschile urlò di guardare qualcosa fu allora che la vide una lunga alga pendeva dal soffitto ecco cosa le aveva toccato la gola e lei l'aveva scambiata per una mano di nuovo si sentì prendere dalla nausea poi qualcuno tentò di farle bere qualcosa stava per farlo ma all'improvviso si bloccò «Da dove viene il cognac? La bottiglia era già aperta, vero? Non la voglio! Vorrei solo un po' d'acqua!» Armstrong l'aiutò ad alzarsi, ad andare al rubinetto del lavabo del suo bagno. Vera lasciò scorrere l'acqua e riempì un bicchiere. Lombard, che nel frattempo era andato a prendere una nuova bottiglia di cognac ancora perfettamente chiusa, tornò a passi rapidi nella camera. Mise la bottiglia sigillata sotto il naso di Vera Ma guardi bene, questa non è mai stata aperta l apriamo ora Lo beva, signorina Clayton. Si è presa un bello spavento Solo un goccio Ma il giudice? Dov'è? Accidenti, è vero Dov'è? Pensavo fosse qui Neanche lei l'ha visto, signor Blor. No, dottore Ero convinto che fosse salito con noi Dobbiamo cercarlo! Velocemente tutti scesero le scale chiamando il giudice ad alta voce, ma non ci fu risposta. Un silenzio di morte riempiva la casa. Poi, sulla porta del salotto, Armstrong si fermò di colpo. Il giudice Wargrave sedeva sulla sedia dall'alto schienale in fondo alla stanza. Accanto a lui c'erano due candele accese che illuminavano quella apparizione spettrale. Il giudice indossava una toga rossa e aveva in testa la parrucca bianca delle udienze. Il dottor Armstrong, lui solo, andò verso quella figura immobile e si avvicinò per osservare la sua faccia. Con decisione sollevò la parrucca che cadde a terra scoprendo la fronte calva e si accorse che al centro, proprio al centro, c'era una macchiolina di sangue. Il dottor Armstrong gli tastò il polso Poi si rivolse agli altri, dicendo che gli avevano sparato. Colpito alla testa. Morte istantanea. «Questa parrucca è fatta con la lana che la signorina Brent non trovava più!» «E la sua toga, E la tenda rossa che era sparita dal bagno!» disse Blore. Fu a quel punto che Philip Lombard si mise a ridere. Era un riso stridulo e innaturale. Poi recitò quella strana poesia. <ride> Cinque poveri negretti, un giudizio andrà a sbrigar Un lo ferma il tribunale, quattro soli ne restar Ecco l'ultima volta che il giudice Wargrave ha presieduto in tribunale Basta con gli innocenti condannati a morte <ride> Il giudice Wargrave era stato portato nel letto della sua camera. Poi gli uomini avevano raggiunto il salotto la signorina Vera e di comune accordo avevano deciso che era il caso di mangiare qualcosa. Seduti intorno al tavolo, si fissavano a vicenda. Siamo rimasti in quattro. Già, dobbiamo stare attenti. Lei ha capito cosa è successo, signor Lombard. Io no. L'assassino l'ha studiata bene. Quell'alga è stata messa per attirarci lì. «E il prossimo? Chi sarà?» «Già! Chi? Sono così stanca, dottor Armstrong. Vorrei andare a letto. Sono sfinita.» «Lo siamo tutti. Senz'altro è la cosa migliore da fare.» Disse Blore. Poi salirono le scale e ognuno entrò nella propria camera, chiudendola immediatamente. Si udirono diversi rumori, girare chiavi nelle serrature, tirare i piccoli catenacci, spostare mobili... Quattro persone in preda al terrore si erano barricate in attesa del mattino. Philip Lombard si sentì meglio dopo aver sistemato una sedia sotto la maniglia della porta. Si spogliò rapidamente e quando aprì il cassetto del suo comodino rimase immobile. La pistola era di nuovo lì dentro. Vera Clayton era a letto, non voleva restare al buio, così aveva lasciato la candela accesa. Continuava a ripetersi «sei al sicuro, fino a domani mattina». Poi pensò che avrebbe potuto restare chiusa in quella stanza finché non fossero arrivati i soccorsi. Avrebbe pensato alla cornavaglia, a Ugo, a quello che aveva detto a Cyril, terribile, piagnucoloso ragazzino che la tormentava sempre. Era stata lei a dargli il permesso di mutare fino a quello scoglio. Anche se sapeva che il bambino non ce l'avrebbe mai fatta. E Ugo... aveva sospettato. Per questo, dopo l'inchiesta, se n'era andato via a precipizio. Non aveva risposto alla lettera che gli aveva scritto. No. No, non doveva pensare a Ugo. Tutto era passato, tutto finito, per sempre. Poi si accorse di un grosso gancio nero proprio al centro del soffitto. Non l'aveva mai notato prima... Non le piaceva quel gancio nel soffitto. La attirava, la affascinava, così grosso e nero. L'ex ispettore Blor sedeva sull'orlo del letto. Non aveva nessuna voglia di dormire. La minaccia si era fatta vicinissima ora. Chi sarebbe stato il prossimo? Nel silenzio di l'orologio che suonava al pianterreno. Mezzanotte. Si sdraiò sul letto e all'improvviso si materializzò un volto davanti a lui. Era pallido con gli occhiali e baffetti biondicci. Era Landor, l'innocente che aveva accusato ingiustamente. I suoi pensieri furono improvvisamente interrotti. Si mise a sedere sul letto, allarmato. Aveva udito un rumore un suono debolissimo fuori della sua camera qualcuno si aggirava nella casa buia senza far rumore si alzò e si avvicinò alla porta lo sentiva era proprio davanti alla sua stanza la paura lo aggredì voleva vedere chi c'era là fuori ma aprire la porta sarebbe stata un'imprudenza rimasi in ascolto poi li sentì passi leggerissimi ma perfettamente udibili e allora Blor si decise voleva vedere chi era i passi si erano diretti verso le scale così l'uomo tolse la sedia da sotto la maniglia della porta girò la chiave e uscì senza scarpe con le sole calze ai piedi corse verso le scale non pioveva più il cielo si era rasserenato e un debole chiarore lunare penetrava dalla finestra del pianerottolo e illuminava il vestibolo Blow ebbe la visione momentanea di una figura che usciva dalla porta d'ingresso della casa. Stava per seguirlo, ma si fermò. Delle tre camere occupate, una doveva essere vuota. Non restava che verificare quale. Tornò sui suoi passi, si fermò davanti alla porta di Armstrong e bussò. Non ebbe risposta. Aspettò un minuto, poi andò alla porta di Lombard. La risposta fu immediata. Chi è? Sono Blur. Credo che Armstrong non sia in camera sua. Controllo se è in camera. Signorina Clayton. Signorina Clayton. Chi è? Cosa è successo? Sono Blur. Nel frattempo, Lombard era uscito dalla sua camera. Aveva una candela in mano. Blur gli spiegò cosa aveva visto e l'altro si stupì un poco. Il dottore. Dunque è lui. Possiamo prenderlo, ma prima è meglio avvisare Vera. Vera. Vera! Sono qui Siamo a caccia di Armstrong Non è in camera sua Qualunque cosa succeda non apra la porta, capito? Sì, ho capito Apra soltanto a noi, capito? Sì E ora signor Lombard Possiamo iniziare la caccia all'assassino Ma dobbiamo stare attenti Ha una pistola <ride> Si sbaglia Ce l'ho io L'ho ritrovata stanotte nel cassetto del mio comodino Cosa? Perché mi guarda in quel modo, Blur Non voglio spararle Andiamo, su si incamminarono cauti al chiaro di luna in cerca del dottore Vera rimasta in attesa degli eventi si vestì sedette, prese il suo diario con l'intenzione di scrivere ma improvvisamente si irrigidì aveva udito un rumore sembravano vetri rotti poi poco dopo altri rumori più forti persone che si muovevano al pian terreno, mormorio di voci, poi qualcuno che saliva le scale, porte che si aprivano e chiudevano, passi che salivano fino al solaio. Infine, i passi si avvicinarono alla sua porta. Vera, tutto bene? Sono Lombard, puoi farci entrare? Ora apro. Che cosa è successo? Armstrong è scomparso, svanito dall'isola. E così non si trova, disse Blore. E se si fosse nascosto in casa? Avete guardato bene? È svanito Ma c'è una cosa che volevo... Lombard, non... No, signor Blore Deve sapere anche lei Devo sapere cosa? Un vetro della finestra della sala da pranzo è stato rotto E ci sono soltanto tre statuine sulla tavola Tre persone sedevano in cucina per la colazione Fuori splendeva il sole era una giornata magnifica. La tempesta era ormai lontana e anche l'umore dei prigionieri dell'isola era migliorato. Avevano la sensazione di essersi appena risvegliati da un incubo. Di comune accordo, avevano deciso di salire nel punto più alto dell'isola e di lanciare un SOS con uno specchietto, con la speranza che qualcuno lo vedesse. Il mare non si è ancora calmato. Prima di domani non arriverà nessuno. Dobbiamo resistere altre 24 ore Che ne dice Lombard? Se cerchiamo di scoprire che ne è stato di Armstrong Di certo una fine non bella Forse è stato gettato in mare Da chi, Blore? Da me? Siamo usciti insieme a cercarlo Quando avrei avuto il tempo di ucciderlo e di trascinare il corpo in giro per l'isola? Io so solo una cosa, signor Lombard Lei ha la pistola E potrebbe averla avuta anche ieri Anche se ha detto che era sparita È fuori strada, amico la pistola è ricomparsa nel mio comodino solo ieri sera E il primo a stupirsi sono stato io E va bene Lombard La pistola dovrebbe essere messa sotto chiave nella dispensa Philip Lombard si accese una sigaretta Tirò una boccata di fumo e replicò Non dica sciocchezze, Blore. Ne ho bisogno per difendermi e me la tengo In tal caso la conclusione è una sola Che io sono il signor Owen? Pensi quello che più le piace Vi state comportando da idioti Avete dimenticato la poesia Quattro poveri negretti salpan verso l'alto mar. Uno un granchio se lo prende e tre soli ne restar. Prendere un granchio? La questione è proprio questa. Armstrong non è morto. Ha tolto la statuina di porcellana per farci credere di esserlo. Io penso che sia ancora sull'isola. Probabilmente è un pazzo. Ha ucciso attenendosi ai versi della filastrocca. È un folle! Travestire il giudice, ammazzare Rogers mentre spaccava la legna, avvelenare la signora Rogers perché cadesse addormentata, trovare una vespa da mettere nella stanza quando è morta la signorina Brent. Tutto, tutto deve coincidere con la filastrocca. Passarono il mattino sulla scogliera, facendo a turno segnali con lo specchio verso la terraferma. Ma non ci fu risposta, E soprattutto non c'era nessuna imbarcazione al largo. Poi Blor guardò l'orologio e dato che erano già le due propose di andare a mangiare qualcosa. Io non torno in quella casa. Resto qui, all'aperto. Nemmeno io ho fame, Blor. Rimango con la signorina Clayton. Eravamo d'accordo di non separarci. In ogni modo rimango pure qui. Senza salutarli, Blur si incamminò su per la ripida salita verso la casa Andarsene in giro da soli è pericoloso Non penso Armstrong non è armato e poi Blur è il doppio di lui Comunque non credo che il dottore si trovi in casa So che non c'è Perché l'assassino potrebbe essere proprio il signor Blur. Lui? Lui Ha sentito quello che ha raccontato su quanto è successo ieri sera Abbiamo solo la sua parola per credere che ha udito dei passi E ha intravisto un uomo scendere le scale e uscire dalla porta d'ingresso Potrebbe aver mentito Ed aver tolto di mezzo Armstrong un paio d'ore prima E come? Non lo so Ma io non gli credo Afferma di essere un ex poliziotto Ma chi ci dice che sia vero? Può essere chiunque e se ci attacca di sorpresa? Non ci riuscirà Ho la pistola Lei, piuttosto È proprio sicura che non sparerò anche a lei? Vera? Devo aver fiducia in lei Ma non penso che Blore centri con gli assassini Per me è Armstrong Ho la sensazione che ci sia qualcuno, qualcuno che ci spia. Cerchi di stare tranquilla, ma visto che siamo soli, ha proprio fatto affogare quel bambino. Che dice? No. Per me l'ha fatto. Non so il motivo. Provo ad indovinare. Un uomo? Sì. C'era un uomo. Che cosa è stato? Un terremoto? No. Però è strano. Era come una specie di tonfo che ha fatto vibrare il terreno. Dobbiamo andare a vedere. Si incamminarono verso casa, e quando arrivarono tutto sembrava tranquillo. Girarono intorno alla villa e Blor era lì, steso a terra con le braccia allargate, e il capo fracassato da un blocco di marmo bianco. Philip guardò in alto. Di chi è quella finestra? È la mia! E questo è l'orologio che c'era sul mio cabinetto! Era fatto a forma d'orso È stato Armstrong Si nasconde in casa Vado a cercarlo Si fermi I prossimi siamo noi Lui vuole che lo cerchiamo È un pazzo Non possiamo prevedere cosa farà Ha ragione Dobbiamo pensare Intanto questa notte la passeremo all'aperto Ci sarà la luna Troveremo un riparo sulla scogliera E se qualcuno si avvicina Sparo Venga Andiamo a cercare un posto adatto Scandagliarono la scogliera in lungo e largo per trovare un rifugio adeguato Intanto il sole che stava calando spandeva tutto intorno una luce morbida e dorata Lombard guardava il mare quando la sua attenzione fu attratta da qualcosa Che roba è quella? Guardi, vicino a quello scoglio Sembrano vestiti Avviciniamoci Sono vestiti E quella è una scarpa E quella è una mano Accidente, è il corpo di un uomo Non voglio vedere, non voglio sapere chi è Io invece sì Vediamo la tua faccia, amico No No Che c'è? Chi è? Il dottor Armstrong Philip Lombard e Vera Clayton si guardavano sgomenti negli occhi Pensavano di aver capito tutto E invece... <ride> Dunque Armstrong era morto. Questo significa che non c'è nessuno sull'isola. Assolutamente nessuno. Oltre noi due. E Blur? Chi l'ha ucciso? Noi eravamo sulla scogliera. Si è trattato di un trucco, mia cara. Non è stato che un gioco di prestigio. Solo ora Vera sembrava accorgersi della sua faccia crudele. Il viso di Lombard era mostruoso, i suoi denti quelli di un lupo mannaro. L'assassino era lui, doveva pensare qualcosa e in fretta. Lo capisce, vero? Questa è la fine! Povero dottor Armstrong, dovremmo... sì, dovremmo portarlo in casa. Non vedo per quale motivo, comunque faremo come lei vuole. I due si chinarono sul corpo, ma era molto pesante e tutto quello che riuscirono a fare fu di trascinarlo solo per qualche metro. Mentre Lombard si fermava un momento a riprendere fiato, si girò verso Vera. Lei era lì, di fronte a lui, con la pistola in pugno. Che ci fa con la mia pistola in mano? Come ha fatto a sfilarmela dalla tasca? Me la ridia! Le ho detto di ridarmela! Il cervello di Lombard lavorava rapido, febbrile, e mentre ancora le stava parlando, aveva deciso che le sarebbe saltato addosso veloce come una pantera si scagliò su di lei ma vera era pronta e premette il grilletto il corpo di lombard si rovesciò pesantemente al suolo era morto colpito al cuore vera si sentiva sollevata era finita era sola su un'isola con nove morti ma era viva il sole tramontava quando si incamminò verso casa Aveva sonno, voleva dormire. La casa non le faceva più paura, ormai aveva vinto. Aveva abbattuto colui che voleva ucciderla. Non aveva più nulla da temere perché era sola. Un povero negretto rimasto solo. Una volta in casa, Vera si fermò sulla porta della sala da pranzo. C'erano ancora tre negretti di porcellana in mezzo al tavolo. <ride> Voi due siete di troppo Afferrò due statuine e le gettò dalla finestra Sorridendo prese la terza e si avviò verso la sua camera da letto Si sentiva inquieta Aveva la sensazione che Ugo l'aspettasse di sopra Poi quando fu in cima qualcosa le sfuggì di mano e cadde sul tappeto. Non si accorse di aver lasciato cadere la pistola, era solo conscia di tenere in mano la statuina di Porcellana. Com'era silenziosa la casa. Di sopra, Ugo l'aspettava, ne era sicurissima. Aprì la porta e le si fermò il respiro. Dal gancio al centro del soffitto pendeva una corda col cappio pronto e sotto c'era una sedia. Certo, l'ultimo verso della filastrocca diceva proprio questo. Ad un pino si impiccò e nessuno ne restò. La statuina di Porcellana le cadde di mano. Andò a sbattere contro il caminetto e si ruppe. Vera si rese conto che era finita per davvero. Lentamente salì sulla sedia. Si mise il cappio al collo e spinse la sedia con un calcio. Questa storia è incredibile. Dieci morti su un'isola. Proprio così, Sir Thomas. Dannazione, Maine. Qualcuno deve averli uccisi. Cosa dice il referto medico? Wargrave e Lombard sono stati uccisi con un colpo d'arma da fuoco. Il primo alla testa e il secondo al cuore. La signorina Brent e Marston sono stati avvelenati col cianuro. La signora Rogers è morta per una dose eccessiva di cloralio. Rogers il cranio spaccato. Blore la testa sfracellata. Armstrong è morto affogato. MacArthur è morto per un colpo alla nuca e Vera Clayton è stata impiccata. A Stickleaven sanno solo che l'isola è stata comprata da un certo Owen. Un tale di nome Morris, Isaac Morris, si occupava dell'isola, ma non può dirci niente, perché è morto. Non si sa niente di questo Morris. Qualcosa sappiamo. Fu implicato in qualche truffa, ma non abbiamo le prove. Ha comprato l'isola, anche se dichiarò di acquistarla per conto di un'altra persona. È stato Morris a dare tutte le istruzioni necessarie alla gente di Stickleaven ha dichiarato di agire per conto del signor Owen ha detto alla gente del villaggio che sull'isola si doveva fare un esperimento e che doveva rimanere isolata per una settimana Fred Narracott, il barcaiolo che ha accompagnato gli invitati sull'isola quando ha saputo del segnale di SOS che veniva da Niger Island, si è incuriosito ha disobbedito agli ordini di Morris ha preso la barca ed è andato col suo battello a vedere cosa accadeva ma solo il giorno successivo Quando il mare si è calmato Qualcuno avrebbe potuto lasciare l'isola prima del suo arrivo No, Sir Thomas Il mare era agitatissimo E poi al villaggio non si è visto nessuno E che mi dice di quel disco sul grammofono? È stato spedito a Owen dal signor Morris Che l'aveva ordinato ad una casa discografica Loro erano convinti che fosse stato ordinato da una compagnia teatrale per una commedia E quelle accuse erano vere? Ecco, Sir Thomas, c'è scritto qui Allora, i Rogers erano stati al servizio di una certa signorina Brady, morta improvvisamente. Non ho potuto sapere niente di definitivo dal medico che la curava, a parte una presunta trascuratezza dei domestici, ma non è possibile provarlo. Poi c'era il giudice Wargrave. Lui condannò un certo Seton, sul quale erano emerse delle prove di colpevolezza dopo l'impiccagione. Ci furono però molte chiacchiere, molti pensavano che Seaton fosse innocente. La signorina Clayton era governante in una famiglia dove morì un bambino per annegamento. Non sembra che fosse responsabile, anzi, cercò di salvarlo, ma non ce la fece. Poi c'è il dottor Armstrong, professionista molto noto, onesto e medico di valore. Sfortunatamente gli morì una paziente durante un intervento. Fu nel 1925 a Leitmore, quando era chirurgo in quell'ospedale. Fu disattenzione? Sfortuna? Non si sa. Certo, non c'era nessun movente. Sì, poi c'era la signorina Brent. Una ragazza che era al suo servizio, Beatrice Taylor, rimase incinta. Fu cacciata dalla padrona e si gettò nel fiume. La Brent non ne fu responsabile, forse moralmente, ma di sicuro non la uccise. Che ne dice, ispettore Maine? Sembrerebbe che il signor Owen abbia radunato delle persone che... In un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con morti sospette. È così. Il giovane Marston era un automobilista che seguiva poco le regole e la sua disattenzione costò la vita a due bambini. Comunque non fu condannato. Se la cavò con una multa. Quanto al generale MacArthur, era un buon ufficiale. Richmond era un suo subalterno e fu ucciso in Francia in combattimento. Eh, furono commessi molti errori a quell'epoca. Uomini sacrificati inutilmente dai loro ufficiali. Forse quello di MacArthur fu un errore del genere. È possibile. Ora Philip Lombard. <coughs> Era implicato in qualche faccenda poco chiara all'estero. Aveva una reputazione di uomo senza scrupoli. E poi c'è Blore. Un poliziotto un po' losco, ma molto furbo. Pare che fosse in combutta con la malavita. E nel caso Lendor lo ricorda, testimoniò il falso. Ma non si seppe mai nulla. E Isaac Morris mi diceva che è morto. Esattamente, la notte dell'8 agosto. Troppo sonnifero. Mm, non mi convince. Dieci persone uccise su un'isola e non siamo venuti a capo di nulla. Deve essere stato un pazzo che cercava uomini e donne che, secondo lui, erano riusciti a sfuggire alla legge. Ha assassinato dieci persone e poi è scomparso dall'isola. Però... però... secondo gli appunti lasciati dalle vittime... Il signor Owen non è mai stato nell'isola. Nessuno l'ha mai visto. L'unica spiegazione possibile è che fosse uno dei dieci. Vera Clayton ha tenuto un diario e così Emily Brent. Anche Wargrave e Blore hanno scritto qualcosa. Da quanto abbiamo letto, per primo è morto Marston. Poi la signora Rogers. MacArthur, il maggiordomo, la signorina Brent. Wargrave. Dopo la morte di quest'ultimo, Vera scrive nel suo diario che Armstrong è uscito di casa durante la notte e che Blur e Lombard l'hanno seguito. Blur invece scrive che Armstrong è scomparso. Sappiamo che è allegato. È così, Sir Thomas. Il medico legale ha detto che deve essere rimasto in acqua dalle 8 alle 10 ore prima che il corpo fosse portato all'asciutto. C'è però dell'altro. Il suo corpo è stato trascinato da qualcuno per diversi metri. Questo significa che qualcuno era ancora vivo sull'isola dopo la sua morte Lombard, Blur e Vera Clayton Lombard è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco Il suo cadavere era in riva al mare, vicino a quello di Armstrong Vera Clayton è stata trovata impiccata in camera da letto Il corpo di Blur era all'esterno della casa Aveva la testa sfracellata da un pesante orologio di marmo Che deve essere caduto dalla finestra di Vera Clayton La pistola è stata trovata in casa, vero? Sì, con sopra le impronte di Vera Diciamo che lei potrebbe aver sparato a Lombard Si è portata la pistola in casa Ha fatto cadere il blocco di marmo sulla testa di Blur E poi si è impiccata Ma c'è un particolare C'è una sedia nella sua camera e sul sedile ci sono tracce di alghe le stesse che abbiamo trovato sotto le scarpe di lei sembra che sia salita sopra si sia messa il cappio al collo e poi abbia spinto la sedia con un calcio quella sedia però non era rovesciata, ma accostata alla parete significa che Vera Clayton non è stata l'ultima a morire dunque ci deve essere stato qualcun altro sull'isola in questo caso chi li ha uccisi? documento manoscritto, ritrovato in mare e mandato a Scotland Yard dal capitano del peschereccio Emma Jane. «Fin dalla prima giovinezza mi sono reso conto che ero un insieme di contraddizioni. Innanzitutto ho un'irriducibile immaginazione romantica. Per questo ho deciso di scrivere la mia confessione, di metterla in una bottiglia e poi affidarla alle onde». C'è una probabilità su cento che questo documento possa essere trovato e allora il mistero di Niger Island sarà risolto. Ma mh, voglio dire qualcos'altro su di me. Provo da sempre un piacere sadico nel vedere o nel causare la morte. Lo so fin dall'infanzia. Al tempo stesso era vivo in me un forte senso della giustizia. Il delitto e il suo castigo mi hanno sempre affascinato. Mi piace leggere romanzi polizieschi di ogni genere e mi sono divertito a escogitare i sistemi più ingegnosi per commettere un assassinio. Quando arrivai a presiedere un tribunale, vedere un criminale seduto sul banco degli imputati che soffriva le torture più infernali nel sentire avvicinarsi lentamente la condanna, «Era per me un grande piacere. Quando però ero convinto dell'innocenza dell'imputato, ho fatto in modo che anche la giuria se ne convincesse. Edward Seton era colpevole, i suoi modi e il suo aspetto erano ingannevoli, tuttavia le prove erano inconfutabili e la mia conoscenza dei criminali mi dava la certezza che quell'uomo aveva veramente commesso il delitto di cui era accusato» l'assassinio di una povera vecchia. Io solo ho solo tirato l'attenzione della giuria sulle prove e sulle testimonianze concrete. Da alcuni anni ho preso coscienza di un cambiamento in me, di una diminuzione dell'autocontrollo. Provavo il desiderio di agire invece che giudicare. Ho sentito l'impulso di commettere anch'io un delitto, dovevo commettere un assassinio, un crimine fantastico, qualcosa di fuori del comune e allora d'improvviso mi venne l'idea e tutto accadde per caso, stavo parlando con un medico e lui mi disse che spesso si commettono delitti che la legge non ha il potere di punire e mi portò a esempio un caso, quello di una vecchia signora, una paziente, morta di recente lui era convinto che la sua morte fosse stata causata dalla mancata somministrazione di un farmaco da parte di una coppia di coniugi che erano al servizio della signora e che dalla sua morte avrebbero ricavato un sostanziale beneficio. Questo fu il principio di tutto e decisi di commettere non un solo delitto, ma di fare le cose alla grande. Mi ritornò in mente una poesia della mia infanzia, la filastrocca dei dieci poveri negretti, e cominciai a collezionare le mie vittime. Durante la degenza in una clinica, in seguito a un intervento, raccolsi il caso del dottor Armstrong. Lo rintracciai senza difficoltà. Poi una conversazione tra vecchi militari pettegoli al mio club mi mise sulle tracce del generale MacArthur, un uomo recentemente tornato dall'Amazzonia, mi fece il resoconto delle attività di un certo Philip Lombard un'indignata signora a Mallorca mi raccontò la storia di Emily Brent e della sua sventurata domestica Anthony Marston lo scelsi in un gruppo di persone che avevano ucciso solo per mancanza di attenzione il suo cinismo e la sua irresponsabilità lo rendevano a parer mio indegno di vivere quanto all'ex ispettore Bloor furono alcuni miei colleghi a raccontarmi di lui alla fine ci fu il caso di Vera Clayton durante una traversata dell'Atlantico conobbi un giovane infelice che si chiamava Hugo Hamilton. fu lui a raccontarmi di lei e di come aveva architettato l'omicidio di un bambino e poi Morris un individuo rosco spacciatore di stupefacenti che aveva indotto la figlia di miei certi amici a drogarsi la povera ragazza si è uccisa a 21 anni. Il piano era al completo e la spinta finale mi fu data da un colloquio che ebbi con un medico di Harley Street. Ero malato. Per me non c'era speranza. Non mi restava molto da vivere ancora. Fu allora che decisi di comprare l'isola, usando come intermediario Morris. Con uno stratagemma invitai gli ospiti che arrivarono a Niger Island l'8 agosto. La piccola compagnia comprendeva me stesso. Morris era spacciato. Soffriva di gastrite. Prima di lasciare Londra gli diedi una capsula da prendere al momento di coricarsi. Gli dissi che era un'ottima cura per lo stomaco. L'accettò senza esitare. Avevo pensato molto all'ordine in cui dovevano seguirsi le morti sull'isola. Anthony Marston e la signora Rogers morirono per primi, l'uno istantaneamente, l'altra si addormentò. Non è il caso di descrivere come questi due incontrarono la morte. La polizia potrà ricostruirlo facilmente. Io avevo un po' di cianuro e lo lasciai cadere nel bicchiere di Marston. Dopo la trasmissione dell'atto di accusa registrato sul disco... Posso aggiungere che avevo osservato attentamente le facce dei miei ospiti durante la requisitoria e non avevo dubbi, tutti, senza eccezione, erano colpevoli. Per i miei recenti attacchi dolorosi, mi avevano ordinato un sedativo, l'idrato di cloraglio. Mi fu facile metterne quanto bastava perché fosse letale. Quando Rogers preparò il cognac per la moglie, posò il bicchiere sul tavolo io passai accanto e lo lasciai cadere nel cognac il generale MacArthur andò incontro a una morte senza dolore non mi udì arrivare alle sue spalle dovetti naturalmente scegliere con molta cautela il momento giusto per allontanarmi dalla terrazza ma tutto riuscì alla perfezione sempre secondo i miei piani avevo bisogno di un alleato scelsi il dottor Armstrong era un ingenuo E poi tutti i suoi sospetti erano rivolti verso Lombard e io finsi di avere la stessa opinione. Gli dissi che avevo un piano col quale sarebbe stato possibile tendere un tranello all'assassino. Uccisi Rogers il mattino del 10 agosto. Stava spaccando la legna per accendere il fuoco e non mi sentì arrivare. Approfittando della confusione che seguì al ritrovamento del suo corpo, mi infilai nella camera di Lombard e rubai la pistola. A colazione lasciai cadere la mia ultima dose di cloraglio nel caffè della signorina Brent mentre le riempivo la tazza. La lasciammo nella sala da pranzo. Poco dopo entrai inosservato. Era quasi priva di conoscenza e fu facile iniettarle una soluzione di cianuro. Lo scherzetto dell'ape fu infantile ma devo dire che riuscì bene. Tutto doveva essere come nella filastrocca. Dovevo apparire io come la prossima vittima Così avremmo confuso il colpevole E una volta che fossi stato ritenuto morto Avrei potuto aggirarmi segretamente per la casa E spiare l'assassino Armstrong fu entusiasta dell'idea La mettemmo in pratica quella sera stessa Un po' di fango rosso sulla fronte La tendina rossa e la parrucca di lana la scena era pronta le luci delle candele erano tremolanti incerte e l'unica persona che mi avrebbe esaminato da vicino sarebbe stata Armstrong il piano funzionò la signorina Clayton urlò con tutto il fiato che aveva in gola quando trovò l'alga che avevo sistemato in precedenza nella camera di lei tutti si precipitarono di sopra e io mi trasformai in vittima nessuno immaginò che fosse una messa in scena e naturalmente Armstrong fece la sua parte fui portato al piano di sopra e adagiato sul letto erano tutti terrorizzati e nessuno di loro mi guardò con attenzione alle due meno un quarto quella notte aspettai Armstrong fuori di casa lo portai con me sul bordo della scogliera il pretesto era quello di mettere a punto un piano per stanare l'assassino Fu molto facile spingerlo giù. La scogliera era piuttosto alta, non aveva nessuna possibilità di salvarsi. Poi tornai a casa e feci abbastanza rumore perché qualcuno sentisse. Poi uscii di nuovo. Lombard e Blore mi seguirono, ma io rientrai in soggiorno dalla finestra che avevo lasciata aperta. La chiusi e ruppi il vetro. Rimisi la pistola al suo posto, nella camera di Lombard, poi salii e mi adagiai di nuovo sul letto. Supponevo che avrebbero perquisito la casa senza prestare troppa attenzione ai cadaveri. Fu esattamente quello che accadde. Ora l'epilogo era veramente vicino. In quella casa c'erano tre persone spaventate al punto che sarebbe potuta accadere qualsiasi cosa. Le osservavo dalle finestre della casa. Quando Blor si avvicinò gli lanciai in testa il blocco di marmo e anche lui non c'era più sempre dalla finestra vidi Vera sparare a Lombard e fu a quel punto che preparai il cappio nella sua camera da letto non potevo essere certo che si sarebbe impiccata tuttavia il senso di colpa per aver ucciso un uomo assieme alla suggestione ipnotica dell'ambiente potevano indurla a togliersi la vita così fu Vera Clayton si impiccò davanti ai miei occhi mentre la guardavo nascosto di fianco all'armadio, poi l'ultimo tocco alla scena, raccolsi la sedia e la rimisi a posto contro la parete, cercai la pistola e la trovai in cima alle scale dove la ragazza l'aveva lasciata cadere, e ora finirò di scrivere questa mia confessione, la chiuderò in una bottiglia e la getterò in mare. Poi andrò in camera mia e mi sdraierò sul letto. Ai miei occhiali è attaccato un cordino, che in realtà è un elastico. Prima di coricarmi, avrò fatto passare l'elastico attorno alla maniglia della porta, la distanza non è molta, e all'estremità dell'elastico avrò legato la pistola puntata davanti alla mia fronte. La mia mano, protetta da un fazzoletto, premerà il grilletto la pistola tirata dall'elastico rimbalzerà contro la porta si staccherà dall'elastico e cadrà mi troveranno disteso sul letto colpito in fronte come annotato dai miei compagni di sventura quando il mare si calmerà a Niger Island arriveranno dalla terra ferma imbarcazioni e gente e scopriranno dieci cadaveri È un mistero insoluto. Lawrence Wargrave.